Nagy városi dilemmá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 mondjuk Algatott Bányai, Géza és Kolundia Gábor ül itt a mikrofonnál, Róbert Zoli pedig a zenéket válogatja és a technikát kezeli ma. A nagyvárosi dilemmáknak ma lesz egy vendége, egyelőre a könyveit tartjuk itt, akit jól ismernek, Miklósi Endre, a nagy magyar csúcsforgalomban érkezik valahol, de ember, több témánk van, amúgy is kell még más dolgokról beszélni. Miklós Endrenek megjelent egy könyve nem olyan régen, és ennek kapcsán szeretnénk majd az ő életművéről beszélni, amíg nincs itt, addig nyugodtan használtunk ilyen szavakat. Én nem szeretném, ha nekem ilyeneket mondanák. És ő is egy szerény ember. A másik pedig egy, egy különlegesség, ami ö, talán először furcsa lesz, hogy hogy kerül a, a mondjuk úgy, csizma az asztalra, első pillanatban, hogy a nemzeti zarándoklat maga az elnevezés ö, sokakat meg Ilyeszt, vagy, vagy elgondolkoztat, és, és legfőképpen pedig nehezen eh, kapcsolható hogy egy nagyvárosi dilemmák egy urbanisztikával és eh, a nagyvárosi lét problémájával foglalkozó műsorba, vagyon eh, mit keres? Hogyan hát gyere gyere? ki fog derülni, a, most a második felében, mert úgy terveztük, hogy első felében a Mikos Jöndre új könyvéről beszélnénk, a másik keresése, most jelent meg a könyv és a második felével pedig Ervan Nemzet az Erándokatról, ez már ki fog derülni, hogy nagyon is ideérlik ebben a műsorban, de ne vágjunk a dolgok elébe. Talán bevetésről annyit, hogy Miklós Endre ezen kötete a magyar nagy magyar gondolkodókról szól, hát közismertebb nevén talán filozófusok, filozofiai iskoláról lehetne beszélni, ő inkább gondolkodók nevet használja. És ez az a téma, ami azt kell mondjam hogy, hogy hiánypótló, mert erről alig van szó, alig tudunk, tehát külföldi filozofusokról, akár németekről, vagy spanyol, francia lehet sorolni, rengeteget hallunk, olvasunk, tanítják őket, a, ezeket a magyar gondolkodókat meg, meg kell mondjam, hogy nagyon hallgatják, szóval Ö, jóval kevesebb szó esik rólunk, mint, mint a, a külföldiekről. Hát És annyira, azért... hogy szinte nem is tudunk arról, hogy, hogy van egy magyar filozófia iskola, egy ez egy ilyen. játszik az is, hogy a, le is kellene őket fordítani világnyelvekre, hogy a világ megismerje. Hát hogy a... Nem, nem annyira természetes, hogy egy, egy magyar tudós, aki hát azért a világ tengerében csak egy kisnépnek a képviselője, ezt olyan gyorsan lefordítsák sok-sok világ nyerne itt van Miklós Endre is. Szerusz, <gül> Vanni. <gül> <gül> Hát igen, erre csak annyit tudok mondani, hogy, hogy Hamas Béláról például még, a, hogy a hatalmas életművel van, még nem is adtak-e mindent tőle. Tehát még lefordították is minden Még magyarul sem adtak, Tehát ki, magyarul adtak magyarul. ki mindent tőle, igen. igaz, elképesztően nagy életműve van, de minden esetre van olyan nyelvek, például a Szava Babicsnak a köszönhetően szerbre például több művel lefolytásra került, és bizony belgában van is egy elég jelentős hát uh -huh. értelmiségi társaság, akik Hamvasnak a az hívei váltak és képesek voltak még Balatonfületre is eljönni Hamvas ünnepségre. Hát, Legfelébb, hogy azt mondod, hogy a világban neve nem tehet el, hát mondjuk a szerb lelkes hívek, azok pont nem a világ, hogy mondjam, csak, csak a, a fő a tartoznak, de így vagyunk kicsi nép, nagy gondolatokkal, igen? Azért hagyj egyezze meg azt, hogy, hogy ez a világ főáramlata, amit e imélt említettél, ez már nem létezik. Szóval ilyen már nincsen. Valamikor mondjuk száz éve, vagy mi vagy 70 éve még ennek lett volna értelme, ma már ilyesféle nincsen a világban. Tehát nincsenek fölállam, az egy, egy albán író lehet a világ legnagyobb írója jelenleg. Szóval, szóval ezek a kategóriák felolvadtak, amiben van egy, egy, nyilvánvalóan egy jó, meg egy rossz oldala is. A, a, a jó oldala az, hogy, hogy a világ egyenlő értékűvé kezd válni, és minden kultúra. A rossz oldala pedig az, hogy ebből a világból ez az De azért az, az, azért még most is érvényes tanány, aki például magyarul ír. Az adott, hogy mondjam, abszolút hátrányban van. Tehát, hogy megismerj őt a világ, őt tisztességgel kéne tudni fordítani legalább. Na most a következőt tudom mondani. A fordításról mindenek előtt a Lukás Györgynél emlékszem a következőre, Tolstójról beszél éppen az öreg Lukács, és azt mondja, hogy ő a háború és békét egészen fiúkorában, majdnem gyerekkorában olvast először, teljesen lenyűgözte ez a Tolstói regény, csak hogy ezt a könyvet, ahogy ő megalapított, egy bűnrosz német fordításban olvasta. Fordítás nagyon rossz volt. És a könyv mégis lenyűgözte az i fiatal olvasóját. Most erre azt tudom mondani, hogy ez nagyjából általánosságban érvényes a prózára. Uh -huh. Tehát a, a, a, a prózát le lehet fordítani nagyjából úgy, hogy át is jön, mint ez a példa mutatja. Egyáltalán nem érvényes viszont a versen. A verset semmiképpen sem lehet lefordítani, a vers teljesen hozzá van uh -huh. kötve e, ahhoz a nyelvhez, amelyen uh -huh. megszületett, legfeljebb remek e, e, átköltések lehetségesek, hogy úgy mondjam, uh -huh. fordítás nem lehetséges a versben. Uh -huh. Most mi magyarok persze büszkék lehetünk, vagy örv örvendezhetünk, mert minekünk csodatos átköltéseink vannak, tehát magyar nyelven a világirodalmat nagyon pompásan meg tudja e, e, érteni valaki. Hát e, persze jó, a tiszta van azzal, hogy nem az eredet itt, e, Eszeműt egy ilyen fura kis történet, nagynéném irodalom tanár volt, és valamelyik tanítványa egyszer azt mondta neki, hogy a kedvenc költője víjon. Uh -huh. Mire ő azt mondta, hát gratulálok, hogy ilyen fiú korabban ilyen pompásan ismert a francia nevet. Á, nem én a faludi György Fordítási. Teslányok, <gül> <Pidesz> <gül> te nem vihot, hanem faludi tolást a <gül> szóval, szóval verset nem lehet, és most itt van egy uh -huh. egyik első számú magyar probléma. A mirodalmunknak kötonomás szerint a, a líra az erőssége. Uh -huh. Most következésképpen egy, egy magyar költőről valaki, aki nem magyar anyanyelvű, legfeljebb elhíz becsület Tényleg nagy költő. De ezt igazából felfogni nem fog, nem tudja soha, mert az magyar anyanyelvűnek kell lennie. Mm. Most a, a, tehát ennyit a magyar költésről, a, a, a magyar prózát illetően pedig, hát itt azt hiszem, mint megint kétféle két lehet választani a dolgot. Az egyik az, hogy, hogy úgy mondjam, nagyon rossz a magyar bőrmenedzselésem. Hát fütyülünk a nagyvilágra tulajdonképpen, Nagyon keves, ahhoz képest, hogy mondjuk a has, hozzánk hasonlóan kisnépnek számító lengyelek, vagy csehek, vagy akár Románok is fölépítik saját magukat, a, úgy, nem a nagyvilágról, nem szívesen beszél, nem nyugat Európában. Uh -huh. Magyarországon ilyen, a magyarok között ilyen nem volt tulajdonképpen soha sohase, egy-két magános szérdús van a Garalászó franciaországon, ez ezt a sokat foglalkoznak, de úgy egyébként, egyébként valamilyen okból a magyarokat ezt nem érted Másik dolog pedig az, hogy úgy látszik, hogy a mi hát azonosságukon kifejező témák, tehát saját magyar témák, annyira specifikusak, hogy, hogy nem magyar szemmel nézve a jó fene tudja, hogy ebből mennyi fogható föl hitelesnek és, és érdekesnek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy olyan túlságosan sok prózaírónk volna, amelyik át is tudna törni olyan értelemben, hogy, hogy a, a által a problémák a világon más is érdekelnének a beleértve mindegyőt a nem magyarokat. És ez hát. mennyire érvényes a filozófiai gondolkodókra? Hisz azért az, az nem szép próza, bár ha jól van megírva, akkor mondjuk hampas példa a példa arra, hogy a az, az, fontos az, fontos az, fontos az. Fontos minőségi írás, igen. A filozófiai gondolkodókra pedig az a helyzet, <tos> most itt saját van a dologban, a, az a magyar filozófia gondolkodás, amelyik uh, úgy körülbelül száz évvel kezdett sírálni, az halatlanul fontos és halatlanul eredeti gondolkodás volna. Csak hogy a magyar filozófia urai, azok uh, voltak éppen... Uh, a önálló szellemiség, önálló ítélőképesség hián, a ha, másod és harmadrendű nyugati filozófi irányzatoknak a lakájai, hogy úgy mondjam, uh -huh. ö, de nem hajlandók és nem mernek a saját lábukra állni, és, és éppen ezért rendkívül idegenek és elzárkózak a magyar Szemben Hadd mondjak egy, egy nagyon jellezetes példát. Pár évvel ezelőtt Kecskeméten, Magyarország elős közepén volt egy nemzetközi filozófiai konferencia, amelynek a témája az a, most már Európa szerte közhellynek számítodó a Platonizmus vége. Platonikus vége azt jelenti, hogy azok a, azok a fajta idealista dedukciók, amikkel több mint kétezer éven keresztül próbálta a nyugati civilizáció a világot megmagyarázni, ezek most már tulajdonképpen elveszítették a hitelességüket, és valami egészen más módon kellene a filozófiai gondolkodás fölépíteni. Na, még egyszer mondom, ez, ez manapság már, már félig megy főiránynak számít a nyugati gondolkodásban. Azt hiszem Heidegger volt a, a, a zászlóvivője, egyik zászlóvivő ennek a, a dolognak, ha jól ítélem meg. Na, most ami, az egészet elmondom. Ezt a dolgot a platonizmus végét Füle Lajos már 60 évezőt leírta. Füle Lajosnak a neve ezen a konferencián else hangzott. Gábor? Uh -huh. Hát azért meglepő a dolog, mert ha pont a említett Hambas Béla, akinél nagyobb globális szemlélet rendelkező ember adig, ha volt, aki az egész emberiség kultúr történetét végig gondolta, újra gondolta, és megírta, elképesztő életművet hozott létre. olyan, ahogy az előbb mondtam, hogy még magyar is minden lefolytva, olyan értelemben, hogy nincs minden adva tőle, ami a sarunk, de valóban elgondolkoztató hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy ő valamiféle köldöknézős, befelefordulós, csak a magyar problémákkal foglalkozó ember lett volna. Éppenséggel nem. Kap is ezért jobb felől időnként ö, ö, ö, hát hideget meleget, de egy szó mint száz, az ilyen igazán embereknek a, a filozófiájára, gondolataira hát az szüksége lenne a világnak, a nagy világnak és ezt tulajdonképpen ilyen közös gond vagy közös mudasztásunk miénk is, meg a külföldi is, hogy ezek a gondolata nem tudnak elterjedni. Legalább annyira nagy szüksége lenne a nagyvilágnak arra, hogy megtermékenyőenek az ő gondolataik ezekkel az eszmékkel, amelyik itt Magyarországon egy bizonyos szűk körben vannak csak elterjedve. Hát ezzel kapcsolatosan, amit most Gábor mondott, Szeretnék felolvasni egy rövid részletet. Ezt a két évvel ezelőtt elhújt nagy oktatásfilozófusunk, filozófusunk Kontra György állapította meg egy, egy, egy egyedülálló magyar gondolkodóval Karácsony Sándorral kapcsolatban. <kül> Most idézni fogok egy hosszabb részletet. Miként lehetne a jövő filozófusa, egy olyan szerző, akinek utolsó sorai 1948-ban láttak nyomdafestéken. Miként lehetne az, aki szinte csak magyarul írt? Miként lehetne az, aki a mindinkább egy globuszá olvadó emberiségből csak Európát ismerte? Valamennyi kérdése bízvást válaszolhatnánk ott sehogy. Pedig az. És az is lesz. Akkor is, ha már régen nem írt. Ha huszszóvá csak magyarul jelentek meg a művei. Ha a magyar nyelven író filozófusok sem ismerik. Az lesz, mert távol-keleten, Indiában, Afrikában, Amerikában, Európában Sőt, talán még magyar földön is fel fogják ismerni azt az igényt, amelyből Karácson Sándor filozófiája sarjat. Lehet, hogy nem fogják ismerni a nevét, de azon fognak munkálkodni, hogy ténylegesen, szellemileg is felszabaduljanak a gyarmatok. Hogy valódi autonómiához jusson a felnövekvő nemzedékek sora. Hogy az emberiség életérzése egyetemes bölcsességé rendeződjék. Az Eulamerika filozófiának Végre meg kell találni a kapcsolatot az emberiség nagyobb részének, a nyugodt szemlélődéséhez és nyugtalan megújulási szándékához. Karácsony Sándor ezt már az 1920-as évektől kezdve pontosan megfogalmazta és papírra is vetette. Hmm. Hát ebben a gondolkodási módon arról van hogy különféle egymástól rettenő eltérő, más kultúrában növő és más észjárású emberek hogyan tudják mégis megérteni egymást. Ez hát? a ma szava, szó szerint. Itt a bejön a magyarosságnak tulajdonképpen a küldetése, vagy ö, különleges hát, elhívása, a közvetítő szerep, a kompország, mm -hmm. kelet-nyugat-észak-dél, és hát nem úgy, hogy van a fönt és a lenti világ között. Én egy kicsit ezzel a magyarság küldetéssel, egy picit mindig úgy, hogy mondjam, nem mondom, hogy berzenkedem, de nem mindig. Örülök neki, mert sokszor úgy érzem, hogy, na, hogy, hogy nem csak mi, más nemzetek is saját magukat kitüntetett szerepbe látják, pedig a szellemnek van egy kitüntetett szerepe, úgy gondolom. Hisz ez a magyarság érzés, ez csak egy kiemelt szellemi színvonalon fogalmazódik meg ilyen szépen, de nem erre akarok rá igazából, hanem, hanem amit érzek mögötte, ez, a, ez, az, ez amit jogosnak érzek ugyanakkor, ez a, a, a kapocs összekötő, ami, ami abból az idézetből is nekem rémlik, hogy hogy valami olyan dologgal kötjük-e össze, ami, ami régben, vagy hogy mondjam csak, tehát nem a nyugati kultúrába gyökerezik, hanem, hanem, hanem valami, amit én most én úgy ismertem meg, mint a keleti kultúrának a pozitív eredménye, ami a magyarságban valahol benne van furcsa módon, annak ellenére, hogy a, a, lehet, hogy a dédszöleink vagy a, a szépapáink nem is biztos, hogy ezen a földön éltek, de mégis a kultúránkban mélyen beleívódott. Ö, jól gondolom ezt, hogy, hogy valami ősi dologgal kötjük össze ezt, amit, amiről nem tudunk... Ö, nem akarunk olyan értelemben pontosan beszélni, hogy nem mondhatjuk meg, hogy ez micsoda, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy ez a védák, vagy a tau, vagy a nem tudom, hogy mi a fenem. A, a, a teljesen igazad van ebben az ősi dologban, az, hogy véda, vagy tau, vagy ezt hasonló, azt e, csupán csak azért nem mondhatjuk, mert ennek a nehezen megfogalmazható ősi dolognak a véda, vagy a tau is egy csak egy kifejezési Igen. formája. De, de ettől függetlenül a, a, a gyökér, gyökér az teljesen azonos ezzel a dologgal. Tehát, tehát pontosan a magyar észjárás az, amiből egy nagyon könnyű és egyszerű átjárás vezet ezekbe az ez a keleti elgondolásokat, Meg kell mondjam, hogy sokkal könnyebb és sokkal egyszerűbb, mint a nyugati filozófiából. Tehát a Nyugat, amikor, amikor kb. 200 vezetőt nyugat kezdte megismerni ezeket a keleti gondolkodási rendszereket, Indiát meg Kínát, akkor ö, ö, teljesen elképettek attól a gondolkodók, hogy létezik egy ekkora ö, kaliberű kultúra és gondolkodási rendszer, ami egyrészt óriási, másrészt teljesen független a miénktől, az európaitól. Úgyhogy ennek, aztán, ennek következtében aztán kétféle ö, reakció alakult ki, és va, él mind a mai napig ezekkel a keldi hagyomány kapcsolatban. Az egyik, az egy ilyen pozitivista lefittmálás. Hát igen, igen, jó, hát ö, ügyes kis gyerekek azért ezek, de, de mi hozzánk képest hol vannak. Mm -hmm. A másik pedig ö, a hasrás is. Tehát olyan kritikátlan hódolat, ami az mm -hmm. nem is az a baj, hogy kritikátlan, hanem az a baj, hogy igazából véve nem emészti meg. Nem emészti meg. Tehát, tehát ilyen módon válik azokból a alapvetően ö, ö, racionális, világrendező és ö, kézzelfogható dolgokból, mint az en vagy ehhez hasonló ö, nyugati álmisztikum. De hát csak a, a felületét látja. Így van, így van. De emlékszem, a e, magyarul nekünk csak. Péter, vagy Paul Brunton, ugye Brunton, de nekünk, ugye magyarul ez mindig Brunton maradt, <gül> mint, mint a Verne Gyula. Igen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy én találkoztam, mit tudom a 40-es vagy 30-es -40 években jelent meg, ez egy, talán angol vagy amerikai ősegérők elment Indiába, és a számomra ezt a kritikátlan ö, ö, misztika imádatot ö, fejezi ki, hogy hát a jogik ilyet tudnak, elveltemetik ezt csinálnak, azt csinálnak, amit csinálnak, de ő megmarad a szivarozó klub tagnak, aki ilyen értelemben, hát most nem akkor nem lehet, hogy ennél több volt, de, de gyakorlatilag ezzel a mentalitással ámuldozik, és a saját életében ebből valami keveset emel be, annak a mélyére nem tud behatolni, hanem csak azt mondja, hogy hát azok olyan csodálatosak, hogy nem tudom én, meg kell hódolnunk így előttük, és akkor Ráadásul még hozzátenném, hogy ez, a, amit úgy mondta, hogy gondolkodás mélye, ez ráadásul nem is olyan mély és nem is olyan ezotórikus és nem is olyan elvon, mm -hmm. hogy nismét előbb időt Karácsony Sándorra hivatkozom, Karácson Sándornak az a végső megalapítása, hogy a világon egyetlen csoda létezik csupán az ember. Mm -hmm. Minden egyéb ezzel, egyébként valóságos csoda. Tehát a csodát olyan értelemben, hogy tudunk-e végsősoron nem kiszámít. De oda, amikor mechanikusan ismétlődnek a dolgok, akkor nem szoktunk csodáról beszélni. A csoda az valamiképpen összefog a kiszámíthatatlannal, és ebben az értelemben tekinthető az ember csodának, illetve hát meg kell hagyni az embert ebben a csoda mi voltában. Tehát mondjuk egy, egy hadseregbe besorozott katona, akinek adnak egy puskát a kezébe, és megprancsák, hogy lőjön, abban megőrülsen kevés odaszerű marad. De hát pontosan az kell elkezni, az ember életéből az emberi társadalomban, hogy ne ilyenre kerül a sor. Uh -huh. Tehát az embert lehetőség szerint megőrizni ebben a bizonyos sorozatban. azért, ha így gondolkozunk, akkor ezek a nézetek, e, hát hogy mondjam, felforgatóak. ezek, ezek rendkívül kívül felforgatóak. <gül> <Igen. gül> Főleg a 20. nagyon felforgatóak. Ugye mindig be akarnak minket sorozni valahová, úgyhogy ez képest az, ez nagyon forradalmi és, és nem kívánatos dolog. De hát mindesetre akár kívános, akár nem ez a tényvalóság. És még egyet lekerítem szögeznem e, Az, hogy igazából hogyha a világ úgy akar működni, hogy engem ebbe a hadseregbe soroznak hogy meg a másik hadseregbe, akkor ebből más, mint világpusztulás nem fog kijönni. Tehát e, ezt, ezt a logikát, aminek alapján minket uh -huh. beosznek, ezt az egész logikát kell megváltoztatni, és itt a mély értelme annak, amiről Karácsony Sándor beszélt. Tehát, tehát ezt a logikát nem tudjuk megváltoztatni, akkor mi nekünk annyi. Uh -huh. Na, azt hiszem valahol itt van a, te még uton voltál, amikor egy pár perce beszélgettünk, és azt mondtam, hogy ugye lesz szó a nemzeti zarándoklatról is, és tulajdonképpen az egész témakörre mondhatnánk azt, hogy a nagyvárosi dilemmák asztalára milyen módon kerül ez a fajta hát, csizma, de én azt hiszem, hogy kezd világossá válni, hogy... Ez az a csizma, ami, amiben mi nekünk járnunk kéne, amikor a nagyvárosi dilemmákat mi Akkor nem csak a, a, a önkormányzatok visszaéléséről kívánunk beszélni, mert az csak egy, egy felszíne, egy, egy, egy, egy összeomló vagy egy rosszul működő rendszernek, hanem, hanem mindig mögé szeretnénk látni, hogy mi az, ami működteti a világunkat, mi az, ami működteti ezt a várost, amiben élünk, mi az, ami, mik azok az értékek, amik, amik lehetségesek, és ott vannak a mélyben, és amiket föl kéne tudnunk fedezni, és akkor persze sokkal globálisabban gondolkodunk úgy értem, hogy az egész bolygónak a, a sorsa benne van ebben a városban, és ez nekünk nem titkolt célunk, hogy a nagyvárosi dilemmák az ne csak egy ilyen lokálpatrióta műsor legyen, hanem, hanem ez... ez, ez ahogy mondjam, az alapokat is tudja érinteni. Hát az, teljesen egyértelmű, hogy ennyire alatt már ki kell derüljön, ha valaki nem hát látta volna magától, hogy ahhoz, hogy a nagyvárosba látható, felszínen látható problémákat elemezni tudjuk, megoldani tudjuk, ahhoz vissza kell hátránni a közös alapproblémákig és közös alapértékekig. Uh -huh. Ezek pedig, hát legalábbis globális, sőt, hát világszintű alapproblémák és alapértékek. És ezért uh, vállaltuk fel ugye, ebben a műsorban, hogy uh, a konkrét városi problémákon túl globális uh, kérdésekkel is foglalkozunk és jutnak tudunk el a, az emberi gondolkodásnak az alap uh, kérdéseig. Uh, és, és e, ezen belül, e, amit az előbb mondtál, hogy, hogy csodálkozol ezen az elnevedésen az alámbokat, igen, és a vallásig, hiszen az erkölcs hanyatlása az a, a, a szekolózáradása kezdődött. Uh -huh. Tehát mindennek oka van. Ugye hogy volt egy ilyen adás, amelyikor a, a tüneteket és előidéző okokat próbáltak összevetni. Itt is vannak a tünetek és előidéző okok, csak mindig ezeket meg kell találni és vissza kell hátrálni ezekhez. De most konkrét legyek, lenne még egy kérdésem Bandihoz, amit ugyan már föltettem neki egy buszon, de most hát jobb, hogyha itt is a hallgatók is hallhatják. Ugye van egy három könyv előttünk, a túl a tornyon porból a szél, a másik a hambos Béla, és a harmadik, ami most, hát, most, most jelent meg pontosabban a könyvhétre, a másik ember keresése. Na most az első két könyv a magyar gondolkodókról szól, Füleplajos Lajos, Hambas Béla, Karácsons Sándor, Kedényi Károly, Szabó Lajos, Várkonyi Lándor. A, ugye a második kötet értem szerint Külön hambos Béláról még egyszer, és Alapkérdés az, hogy ez mennyiben folytatása, mennyiben következménye, vagy, vagy, vagy mennyiben nem az az előző kettőnek ez a most megjelent munkád. Ü, teljes mértékben ö, összhangban van egymással. A, Előző könyvem, tehát a magyar gondolkodókról író, az egyébként általános helyzetkép és kitekintés is van benne, kénytelen vagyok befejezni azzal a szörnyűséggel, amiben most ezekben az években keveredtünk, és, és hát azért itt a, a, a nemzeti zarándókatra tennék egy, egy kitérő mondatot. Zarándokolni azért szokott menni, az ember már ősidik ótól levezekelje a bűneit. Nem, hogy ez volt a célja. Mégpedig, hogy, hogy milyen bűnökről van szó konkrétan. azokról a bűnökről van szó, amiket az úgynevezett rendszerváltással kapcsolatosan elkövettünk. Ezeket a bűnöket mi az utódainkkal szemben követtük el. Az ő helyzetüket tettük ezzel nehézé vagy majdnem lehetetlenni, és megpróbáljuk ezeket a bűnöket levezekelni. Ez volt az elnevezés titka tulajdonképpen. Hát, hogy, hogy mi volt az egész, az, az más kérdés, de Erről beszéljünk. Hogy majd. mitől volt arándokat hát kérem, ettől volt zarándoklat, ettől uh -huh. az zarándoklat, hogy szeretnénk a bűnöket levezekelni, mert, mert hogy egy, egy nagy orosz gondolkodott, idezek Szolzsányi szint. ha nincs... Nagy nincs, orosz. Tehát nem nagyon rossz, nagy orosz. Nagy orosz. Ja, ja, ja. Ha nincsen bűnbánat, akkor nincsen lehetőség a megjavulása. Kivétel nélkül minden megjavulás a bűnbánatal kezdődik. Aki ezt elmulasztja, annak semmi esélye arra, hogy vármi is jobban csinálja, mint eddig. A javaslatom az, hogy egy néhány perc zené szünetet tartsunk, és térjünk vissza a te kérdésedre kapcsolatban, szenteljünk azért... Ö, Miklós Endére és a könyvére most konkrétan egy, egy jó néhány kérdést és jó néhány percet, mert ez is az egyik ok volt, hogy ő itt van, tehát ne rohanjunk mindjárt tovább ezekkel a témákkal, úgyhogy így fogunk visszatérni most sokára. A, a jó múltkor egy csinos arab kalauzón. Mutatja nekem, hogy szép a szemem, ezért ma ingyen utazom, sőt errefelé sok alábivaló. a Nagyvárosi Dilemmákat Bányai a Kolonja Gábor, vendégünk Miklós Jendre, és komoly okunk van arra, hogy ma róla beszéljünk, és ne csak a városról és a világ problémáiról. Megjelent egy könyve, a Másik ember keresése a címe. Mondhatna azt is, hogy egy, egy sorozat, egy újabb darabja, ami a magyar kiemelkedő magyar filozófusokról szól, ha ö, én még nem olvashattam a könyvet, de már szólt róla, hogy a Karácsony Sándor van, talán a középpontjában ennek a, a könyvnek. És ö, ö, Gábor, ö, föltettél egy kérdést, ami azért erre Igen, hát, ö, indított a, volna bennünket. Hogy az el, ugye fel, itt van előttünk két másik könyv, a túl a a szél, ahol név szerint vannak ö, megnevezve, mindjárt a címlapon a nagymagyar gondolkodók, Füleplajos Lajos, a Béla, Karácsony Sándor itt is, Kerényi Károly, Szabó Lajos és Várkonyi Nándor, még csak a követőleg nem bírom ki, nem mondjam el, hogy tínédzser koromban, Kezembe, megkaptam valahonnan, azt hiszem, valakit ajándékba, Vákonyan Ánul Szíriát, Oszlópait című vastag könyvét. Hát én nekem az, most talán túlzásért mondom, hogy Bibliám lett. Hát, Ánonon azt bújtam, nem olyan értettem, mert még tényleg voltam, de valahogy mindig ösztönösen boldogultam a régi dolgok iránt, és minden régebbi volt valami, annál jobban érdekelt. Mindig az érdekelt, hogy hogy került-e az egész. A kultúrának az eredete érdekelt a, a genezise és Várkonyi pont ezeket feszegeti abba a könyvébe, hát ö, szétlapoztam én azt a könyvet, ö, de azért nem mert mondani, hogy teljesen megértettem volna, de aztán meglepődve hallottam később, hogy ő ezt a 45 ös ostrom alatt írta, ugye, ha nem tévedek a óvóhelyem, szóval valami elég elképesztő körülmények között született, de a szellemi er, munkák története is ér, ilyen érdekes, mm -hmm. hogy hogy születnek, hogy, hogy lehet meg a szellem a világban, milyen körülmények között járni, Még a szellem a világban, hogy a a, a, a hambas Béla és a tiszapalkonyai erőműnek a raktárába a, a, a, a upaniszadokat folytotta, szóval elképesztő körülmények voltak, és ez nemhogy nem volna az erejményéből, hozzá hozzátesz, mert így jön be az a bizonyos áldozat, vagy az a, az a szenvedés, vagy az a vezeklés, amit a, amiről Bandi is beszélt, hogy hogy ennélkül nincs igazi érték. Tehát visszatérve a saját kérdésemre, hogy ez mennyiben tekintető a sorozatnak ezek a kötetek, mennyiben az tekintető egy ívnek a részének gondolatilag. Most azzal kell kezdenem, hogy az én írásim kivétel nélkül mindig egy bizonyos alkalommal szóló, úgymond megrendelt írások megkérnek, hogy írják erről, vagy szóljak hozzához, vagy írjak egy ismertetőt, nem az, az Ilyesféle módon ö, ö, ö, születtek meg, amit időnként aztán valamilyen módon összeállnak egy köteté. Például a magyar gondolkodókról szóló könyvem olyan módon jött létre, hogy, hogy felszólítottak arra, hogy írak tanulmányokat. azért. Túnképpen arról van szó, hogy ezt a magyar gondolok, hogy a hagyományt sajnos teljes mértékben elfelejtettük, és, és úgy véltem, hogy a legfontosabb dolog, hogy ezt előásuk a felérés homályából, tudnék, hogy egyértelművé tegyem. A 20. században a legnagyobb dolog, amit a magyarok produkáltak ez, viszont nem tud róla senki. Úgyhogy ezért kezdtem ezt írni, és hisz, amikor már elég sok tanulmányt írtam, akkor valaki felvetette azt, hogy hát akkor rakjuk össze egy könyvbe. Tehát ilyen módon még kellett egy pár dolgot hozzáírnom, hogy egységes könyv legyen belőle, és ilyen módon született meg. Kimutott abban a cél, az érdeklődést ezek iránt az emberek iránt felkeltsem. A a, ez a másik, ez a mostani könyvem, ez pedig tulajdonképpen abból született meg szintén alkalmi írások, amiket az elmúlt tíz évben írtam, és megpróbáltam őket rendszerezni. Most egy, mikor ezeket a nagyon különbözőnek látszó írásokat rendbe akartam hozni, akkor egy nagyon fogós problém előtt álltam. Milyen logika itt, hogy az ördögbe csinálják egy rendszerezést olyan témák között, amikor szerepel mondjuk az, hogy Fülep Lajos mit gondolta a, a építészet szellemi elpusztulásáról, vagy... Tábor Béla mit tanított a nyelv szerepéről, vagy mi a véleményem az 56-os forradalomról, lefolyásról és jelentőségről, Hát ő az ördögbe tudja az ember ezeket a dolgokat egységbe rendezni. Na hát gondolkodtam rajta, hogy mi az a rendező elv és ilyen módon ráakadtam Karácsony Sándor tanítására. Nos, hát akkor erről, erről már csak azért is, mert a, a könyvemnek is ez a rendezőelve, erről kicsit bővebben beszélni akar. A kiindulás az, hogy minket becsaptak. Becsaptak minket, ők sokszáz év volt egyfolytában, pedig azzal csaptak be, hogy azt tanították és tanítják mindenkünk egyfolytában, hogy az ember egy individuális lény. Egyedi születő, úgy, ahogy van, elvon magába, de különféle érdekei mentén szövetséget, Körülbelül a szövetséget kötök a családommal, mert ugye nem tudják másképp maradni. Aztán, tehát én, én szuverén úgy, ahogy vagyok, olyan vagyok, szövetséget kötök, mit tudom én, a lakóhelyemmel vagy a, meg a na hát Isten, hát ez a nemzetet tartozom, mert ezek vigyáznak rá, hogy ne lenn túlságosan nagy az adom, tehát akkor rá vagyok szólóval felismerik azt, hogy ez nagyon kell nekünk, szövetséget kötünk, hát a Jean-Jacques Rousseau volt ennek a dolognak az apostola, az emberi társadalom olyan módon jön létre, hogy az emberek szövetség öltnek egymással. Ez a köztársaság. Na köz, no, most a, a helyzet a következő. Karácsony Sándor megövetően szerint ez úgy tévedés, ahogy van minden estől. Az ember, hogy megszületik, közösségi lényként születik meg, és ebből a közösségi létezésből idővel az, kifejlődhet az egyénisége, de ez nem változott azon, hogy teljes mértékben, teljes mindenségében egy közösségnek a része, horizontálisan is és vertikálisan is. Hát ezt ez nagyon furcsa, kérem, hát gondoljon bele mindenki abba, hogy milyen van, ami a sajátja, hát a nyelvese. Ha mi beszélgetünk egymással, azért tudunk beszélgetni, mert ezt a nyelvet valamkitől kaptuk. Szüleinktől, családtól, mitom. Az a lényeg az, hogy valakitől jött ez a nyelv, és ezért tudunk egymást jelentni. Tehát a nyelv nem a miénk. Tessék sorba venni még azon kívül hogy minden egyebet, mi az, ami a miénk, és akkor kidről az, hogy semmi tehát van valamilyen megfoghatatlan, a keleti filozófia ezt átmannak, vagy elszásolónak, de mindesetre a, a, a tárgyi világban semmi nincsen, amiről azt mondhatnánk, hogy ez a miénk. Kivételjük, hogy mindent kapunk valamilyen módon, vagy, vagy úgy adták, hogy jó szándékból, vagy úgy adták, hogy kiravaszkodtam, vagy úgy, hogy felbevágtam és elvettem tőle. Az a lényeg az, hogy, hogy nem a igazság megfelelően azt mondani bármiről az, hogy ez, ez az enyém. Na most Hát, ha ez így van, akkor, akkor az egész gondolkodási modulnak az alapját innentől kell visszakörgetni. Na most Karácsony ennek alapján következő kiindulási ö, bontokat veszi. Az emberek egymás közötti kapcsolatait, tehát azok, amik az egész világot meghatározzák. Egész világot benne, mindazt, amiről azt, azt mondod, hogy ez én vagyok, vagy ez az enyém. Ezeket is belértve. Most a, a első ilyen lépcső, amit Karácsony jelrendszernek nevez. A jelrendszer az azt jelenti, hogy ö, én, hogyha veled meg akarom értetni magamat, akkor meg, hát a nyelv maga is erre szolgál, megpróbálom elmondani azt, hogy ö, mit gondolok erről a valamiről, aztán te vagy megérted, vagy nem. Annak is megvan a maga alapvető feltétele, hogy te miképpen értheted meg azt, amit én mondok. Erre majd meg esetleg visszatérhetünk. Szóval mindesetre ez az, amit ö, jelrendszernek mond karácsony. Tehát ez a nyelv, mindre tartozik egyébként az egész tudomány is mindenestül. Tudomány arra való, hogy el, a tudósok el tudják mondani azt, hogy miképpen értelmezik a világot, és ez, hogyha eléggé fegyelmezett gondolkodók vagyunk, és tanultunk is hozzá, akkor meg fog érteni, hogy Abel miért mondta a relativitás elméletét. De hát ez a jelrendszerhez tartozik, mondjuk a relativitás elmélet, épp úgy, mint a nyelv. Az a következő következő lépcsőfok, amit jelképrendszernek, szimbólumrendszernek nevezett. Ez a jelképrendszer vagy szimbólumrendszer, ez megmutatja nekünk azt, hogy mi az, ami összetart minket. Tehát mi az a közös bennünk, mi az a, a, a gyökér, mi az az összetartó, ö, ö, ami az egyes ö, ö, emberi társadalmaknak, nem társadalmaknak, társaságoknak a, a, a együttlétét meghatározza. Ö, ez a, ez a jelképre, jelképre, a szimbólumrendszer, ez. ez ö, közösségenkét más és más, tehát aki családban ílt, az tudja, hogy a közös emlékek és ezek kapcsolódó célzási utalások ezek miképpen fűződnek össze egy egységes ö, jelképrendszeré, és a család tagjai számára ezek a jelek azok, amik a az összetartás mutatják, de jóval ismertebb és feldolgozotta bennél a, a nemzetek összetartó jelképrendszer, a nemzeti szimbólumok is hasonlók, hasonlókat, erről aztán a fölökség is tovább beszélni. De mindenesetre egy a lényeg, hogy karácsony teljesen egyértelműen kimutatja azt, hogy emberi körösséget kizárólag az egységes szimbólum tart össze. Ha ez az egységes szimbólum hiányzik, akkor az a közösség, mint körösség megsemmisült. Hm. Na most, van egy további lényeges ö, ö, ö, ö, ö, összetevő is, és azt hiszem, hogy karácsony gondolkodási módja itt a legeredeti. Ezt úgy nevezi, hogy tetrendszer. A dolognak a lényege a következő. Ö, ahhoz, hogy egy emberi társadalom, emberi közösség működni tudjon, ahhoz sajnos arra van szükség, hogy én parancsohassak neked. Másképp ez nem megy. Hogyha mindenki azt csinálja, ami éppen eszébe jut, akkor, eszébe, akkor előáll a, a, a vábel története, tehát nagyon szétesünk. Tehát ahhoz, hogy a, a, egy emberi társadalom együtt tudjon működni, ahol szükséges, hogy valaki parancsolhatja másikat, A elemi forma ennek a amikor a családapa, megmondja, hogy fiam, most mész és kitökölt az istálót. Mm -hmm. Nincs mese. Tehát parancsnak hívják az ilyesfélét mindközönségesen és nélkül semmiféle emberi körülség nem működhet. Na rendben van, ez idáig még egyszerű is csak. Ö, ö, honnan jön az az ember ahhoz, hogy én nekem parancsolhasson? Hát jó, lehet felfogni, hogy azért, mert van egy gumibot, aztán jó fejbe vág, ha nem megedem neki. Jó, ez kétségű, igaz, de a lehetőségeknek csak az egyike. A, a igazság az, hogy, hogy ez a parancs, ez onnan jön, hogy, hogy van egy közös jelképrendszerünk. Ez a mondjuk a családnál maradva, mint elemi egység, ez a közös jelképrendszer, a családi összetartozás. A, a családap azért parancsolhat, mert, mert ez az összetartozás érzése vagy élménye, ez benne van mindenkiben. Tehát a családapa nem egyszerűen a fizikai erejénél fogva parancsol. Sőt, fizikai ereje a, a régi van nincs is neki, mert a, a családfő az egy 70 éves öreg, e, e, ilyen kis pilincka, akármelyik fia úgy behúzhat neki, hogy arról kódul. És mégis ő parancsol. Azért, mert neki megvan a szellemi tekintélye, elfogadják. Nem azért, mert ő a legerősebb, hanem azért, mert e, ő a legokosabb, vagy nem is biztos, hogy legokosabb már tulajdonképpen, lehet, hogy kicsit már az öreg, de minden esetre az évtizedek folyamán belég rögződött az, hogy ő a fő. De akkor ez azt jelenti, hogy a többiek ebben a jelképrendszerben nagyon milyen, olyan mélyen hisznek, hogy ezt nem is tudják saját maguktól megkülönböztetni szinte. Pontosan így van. Pontosan így van. Te ez a, ez a, ez a jelképez interjúzálódott, tehát a, a közösség minden tagja belső értéknek, belső értelmet tekint. Na, egy családnál ez egyszerű megérteni, egy társadalomnál is érvényes viszont, és ennek a megértéséhez ö, ö, viszont egy kis ö, elgondolkodni valunk van. Következő. Ö, egyik érdekesség az, hogy a én legjobb tudomásom szerint egyetlen egy nyugati tehát a nyugati civilizációs körbe tartozó társadalmi gondolkodó nem tette fel ezt a kérdést magának, hogy voltak éppen mitől mitől egységes a társadalom mi az oka annak, hogy a társadalom tagjai követnek egy utasítást. Ezzel kapcsolatos erőszak elméletek egész egyszerűen nem vagyarazák meg az alaptényeket. A Európai feudalizmus kialakulásáról például, főleg a marxizmus belénk sémát, hogy jöttek az erőszakos és hatalmasodó urak, a jobbágyokat, és ezért azok kénytelenek elten váltak Most, Hát ez jól hangzik, jó dóma, hogy úgy mondjam, de a, a, a francia történeti iskola, az annál iskola, mikor télegesen elkezdték nézni, hogy mi a fene volt a feudalizmus, hogyan alakult ki, következőkre jöttek rá. Úgy néz ki nagyjából, hogy ez a a feudalizmus úgy alakult ki, hogy az elszórt, védtelen, szabad parasztok ö, ö, azért, hogy védelmet nyerjenek valahol, önkéntesen kerestek meg olyan erővel és hatalommal rendelkező emberek, akik képesek voltak bizonyos fogik az ő megvédésüket. Hadd tegyem hozzá különösebb büszkeség nélkül, hogy úgy látszik, hogy az európai feudalizmus kialakulásában mindig ők kalandozó magyaroknak eléggé lényeges szerep jutott, mert, mert ezeket a különféle várrokat, templomcsodákat, a parasztok képmaládi keresztény kétségbe, és hogy csináltak már valamit ezeken a vadmagyarok. <gül> <gül> Mindesetre egy a lényeg, hogy, hogy úgy látszik, hogy ez a, tehát a, a, a szimbólum, tehát nem az erőszak, a szimbólum, ilyen módon, még a feudalinus kialakulásában is lényeges szerepet játszik. És úgy de látszik, hogy... hogy menni, nem akarok nagyon belemenni, de... Én érzek már valamit, hogy, hogy, hogy ezt, hogy kötyúk hogy a mával összekötvés, ezek a szimbolumok összetörnek egy ponton, hogy a, nincsen mögötte valami más, mert ez megint olyan mechanikusnak tűnik ez a magyarázat, hogy, hogy ugye keresnek valakit. De, de, de a régi társadalomban van egy ilyen, egy misztikus összetartozás, vagy vallásos összetartozásnak is a mély hite, amitől, amitől valahol az Isten elrendezést képviselik, és, és, és ezt vállalja is valószínűleg az az erősebb. Tehát, hogy ott valami... valami a, általában a jó erkölcs és a, a, a jónak egyfajta képviselését is fölvállalja általában. Hajzala a családodói logikémáció, a sokkor, hogy az ö, a, nincs ez benne? a következő mondani, a, a szimbólum, az maga a szó azt jelenti, hogy a valósága párhuzamos. Tehát a szimbólum és a valóság között nem lehet ellentét, mert innentől fogva legsebb hamis kamis szimbólum. Uh -huh. a, a, a szimbólum megfelel a valóságnak, nem azonos vele, és nem is különbözik tőle. Tehát a, ebben az értelme teljesen igazad van. A, a, abban az esetben, hogyha ez a bizonyos összetartó, szimbolikus érték nem létezik, akkor abban az esetben nem jön létre ez a fajta ö, közösség se. Megmarad a puszt tervőszak, szintén megvannak a maga lehetőségei, de csak azt, mondani, azt akartam mondani, hogy a, a társadalmakat végre, a szemlétető példában is a, a szimbólum tartja össze, és ez a dolog, tehát, hogy ez probléma, ez úgy látszik a nyugati politikai gondolkodásban minden mai napig nem bukkant föl. De! Magyarországon, mi magyarok között, ez a probléma minden pillanatban felbukkan. Kivétel nélkül minden magyar úgy fel a kérdést, hogy hát hogyan jön ez hozzá, hogy én nékem parancsoljon. Uh -huh. Nos, hát miután mi egy, egy passzív ázsiai népesség vagyunk, ez a dolog, hogy hogyan jön hozzá, ez többnyire megmarad morgolódás szintje. Ez a hülye, mit jön nekem, ilyen mm -hmm. dumával. Na mindegy, hát ő a kell vagy egyet, aztán megcsinálok. Körülbelül ez a magyar alapvető mentalitás, az, hogy valaki, valaki, minket, mi hiteles, valakit mi hitelesnek el tudjunk fogadni. A mészjállásunk szerint az kell, hogy a személyében hitelesen meg mm. személyesítsen szimbólumot. Tehát aki dumál, vizet predikál, vagy, vagy bort predikál, vagy bort iszik, <gül> szóval azon mi átlátunk, és lehetséges, hogy megcsináljuk, amit mond, de, de ezzel a fajta fenntartással. Mm -hmm. Na, ez annyi. Most ez az oka annak, hogy a magyar társum, hogy hihetetlen alig szerkezetű. Tehát, mi ránk magyarokra sajnos az a, a történelmi sorsú, hogy méltatlan emberek parancsolnak nekünk, amiket mi semmi, semmivel veszünk, nem tudjuk, mit kezdjünk el, nem arról van szó, tehát valahogy megcsináljuk meg majd, amit mondjuk, Talak, de miért ez ide visszafordítva, ez azt jelenti, hogy a személy, tehát aki a hatalmat képviseli és méltatlan, az ezt a szimbólumot nem képviseli tulajdonképpen megfelelően, illetve nem, nem sugalmazza, vagy sug, sugározza, vagy hogy mondjam. É, és ezért nem is veszi komolyan senki, miközben más módon, fondorlatos módon ez a hatalomgyakorlás, mint, mint lehetőség a kezében van, mert hogy tudom, a törvényel, az erőszakkal, a, a adóval, a nem tudom, hogy micsodával vissza tud élni, és e, tud, e, hogy mondjam, egy, egy ideig korlátozni tudja a másik embert. Manipulálva? Hát, mi, mi, mi e, e, magyar, magyar lelkiakatunkra, hát nagyon sok példát tudnék mondani, hadd egy nagyon egyszerűt. E, a a kommunizmus utópiája az. az minden nép számára, minden népnél és hosszú ideig komoly hát erköcsi vonzor is de nem akarok belemenni, mi volt a kommunizmus, de lényeg az, hogy nagyon sokáig ö, ö, ö, legtöbb népnél fűzőtek illúziók a kommunizmushoz. Most azt kell mondanom, hogy ö, mi magyarok rettentő kivételek vagyunk ebbe a dologba. Ö, a mi illúzióink a kommunizmus kapcsolatban már akinek volt, nem mindenkinek volt, de nagyon soknak kétségül. Ezek az illúziók egy pillanat alatt már 40-es év végén tehát a kommunizmus ö, az emberi lelkekben úgy 49-50-től fogva voltaképpen halott eszme volt, kizárólag ö, a, a működés és megdöntetlenek látszó erőszak tartotta össze. Ezt azért, azért kell hangsúlyoznom, mert máshogy ez nem így volt. Tehát a mi anarchista lelkünk az tudjuk azért bukott meg a kommunizmus, mert láttuk, hogy ezek az emberek méltatlanak. De ö, most, a mostan legérdekesebb, hol van az a pont, ahol létrejön a minket összetartó szimbólum? Ez a pont ott van, ahol felbukkan egy olyan ember, akit hitelesnek ismerünk el. E, így alakul ki a történelmi legendáriunk, tehát a magyar történelem, hogyha bárkit egyszerű halandót megkérdezünk, hogy, hogy mit tud erről mondani, akkor össze fog állni e, olyan történelmi személyiségből, akiket adott ott pillanatban kétségkívül hitelesnek e, e, ismertek el. Azért ismertek el hitelesnek, mert a tettei és a... a az által megtesített eszmék egymással lényegében szinkronban voltak. Nem akarok régebben visszamenni, csak az újabbkori történelemből Rákóczi Ferencet, vagy Kossuth Lajost ö, említhetném meg. Most ez, ez mind olyan kicsiben nem vonható tekintélyű nemzetvezető volt, ö, akiket ö, Hát aki akiket a, a magyarok ugyan bensővé tehát elfogadtak minden feltétel nélkül ö, ö, vezetőnek, szellem iránymutatónak, amikor 1908-ban Rákóczi Hanvait hazahozták Lodostóból, az ország letérdeltek az emberek, amire a koporsó ment. Ilyen jelentés, jelentősége van a, a, a szimbólumnak, és egy-egy ilyen szimbólum úgy van szóval egy pillanat ki is alakulhat. A, a újabbkori történelmünkből egy Ilyen klasszikus példa nagyémre Imre Nagyimre tulajdonképpen Majdnem teljesen ismeretlen ember volt Magyarországon, amikor 1953-ban a, a szovjet vezetés, hogy valamit csináljon a, a Rákosi által előző csőtömeggel, Nagy-Jénvék miniszterelnöké tette, és akkor nagy mondott mondott egy, egy akkor viszonylag között teljesen elképzelhető felbevágó beszédet a, a országgyűlésben, mint kormányelnöki programbeszédet, és ettől a beszédtől egyetlen nap alatt ő lett lépszerűbb embere. Aztán történt, ami történt, egy biztos ezt a névszerűségét, tehát a szimbolikus erőt Nagy Imre aztán ő később soha nem veszítette. Az, hogy Nagy Imre végül is vállaltam mártírságot, az életét megmenthette volna, alá kellett volna ének kapirulás okmányt, hogy bűnös vagyok, lemondok, e, e, e, e, kedves kádár barátom, hát a sokkal jobb és okosabb vagy nálam csinál tovább, engem meghagyatok élve. Szóval egy ilyesfélét aláírhatott volna, és akkor életben marad. Most Nagyémre nem írt alá. Most az, hogy nem írt alá, az, az azt is jelenti, hogy kicsik legyen egy tisztességes ember volt, tehát megtörni azokat lehet, akinek van valami saruk. Nagyémre nem volt sara, és ezért tudott megmaradni nagyon keményen és karakánul a végsőki. Másik pedig az, hogy nagyimre ezt a szimbólum szerepét szintén internizáltat. Nagyémre úgy állt a bíróság, mint a magyar nép egyetett törvényes vezetője. Hmm. Hát Innet ő van, Imre, ő ő már átment szimbólumba, saját maga számára is. Tehát Nagy Imre nem törhetett meg, mert ha Nagy Imre megtörik, akkor mi magunk, 10 millió magyar megtörvel együtt. Ha nem. Ha nem tudtok, jobbat akasztatok föl. Mm -hmm. Szóval ez az, amikor valaki e, e, átalakul szimbóluma. Most eszemült egy, egy, egy talán még érdekesebb történet. Volt az 50-es években egy híres olasz film, Vittor, hogy Szikának a filme, az a cím, hogy Roveretábornok. A film arról szól, hogy Robert tábornok egy nagyon híres olasz arisztokrata család leszármazottja, és éppen a náci olasz felkelésnek vezetését akarja átvenni. Csak akció közben lelővik a németek, viszont szükség volna mégis a tábornokra azért, hogy, hogy tőle tudják csalni ezáltal az ellenállást. Na a Gestapo kitalálja azt, hogy, hogy előásnak egy közbüntényest, egy, egy tolvajt, a, aki a börtönbüntetését tölti, és ezt a tolvajt felléptetik a tábornok szerepében. A tábornokot unik személyesen nem ismeri senki, csak a nevét. Úgyhogy ez a ez a ez elkezd szerepelni, mint rovere tábornok. És a nácik azt várják tőle, hogy feladja az ellenállást. Hmm. És az elképesztő dolog történye, hogy zseptolvaj átalakult tábornok. A végén, látig és a végül, végül fölbelőlik. Uh -huh. És a, a, ez a zsepplóval meghal, mint rovarer tábornok, a gestaból tisztelben nézik az egészet, hüledezve, ez misoda. Ezt tudják képleni, hogy micsoda. Na, erről van szó, ez az ember szó-szó átalakult szimbólumán. Uh -huh. Most ez a. a, a, a, a szimbólum jelentése a mi számunkra. Most a helyzet az, hogy amennyiben ezt egy mi vezetőnket nem sikerül ezt a lépést megtenni. Tehát amennyiben a személyes elismertséget és tekidét nem szerzi meg, akkor abban esetben a szimbólum nem jön létre. Most az, hogy Magyarország itt tart, ahol tart. Hát ennek sok ága, boga van, nem kívánok ebből észre és belemenni, csak ezt a legfontosabbat. Senki nem akadt Magyarországon, aki ezt a szimbolikus szerepet a magyarok számára be tudta volna tölteni. Tehát magyarul, olyan tekintély, akit úgy egyedeljben elfogadnánk, Magyarországon nem volt egyáltalán, rendszerváltás volt a senki, és ez azok annak, hogy mi nyögvenyelősen kénytelen kellett, valakit elfogadunk, mi a felét csinálhatnánk, és a lehető leges adandó alkalommal megszabadulunk tőle, nem azért, mint a jobbat várnánk, hanem azért, mert ebben a legünk volt, ő a másik ugyanilyen szemét, mint ezek. Most, most ez egyik borzasztó, mert, mert ez a társadalomnak a teljes szétesését jelenti. Egyébként meg kell mondjam azt, hogy itt nem csak a politikáról beszélek. A teljes társadalomért. A politikának csak a csúcsa. A kérdésem az lenne, hogy vajon itt nem arról van ez szó, hogy a Félretéve az, hogy mi van legfelül egy társadalomban, milyen. vagy ki van, és milyen szimbólumot, küldje ezt az egész társadalmat összefogó szimbólumot képviselni valakit, hogy egyáltalán a, a, a, a szimbólumokkal ö, ö, nagyon nagy bajba vagyunk, tehát olyan értelemben, hogy itt most már többedi generáció nő fel úgy, hogy ezeket a szimbólumokat nem tudja komolyan venni. Tehát a hagyományos szimbólumokat azért nem tudja menni mert részben kiüresedtek, részben tehát már az elődök sem megfelelően adták át, képviselték, részben szándékosan ezek tönkre ellettek idegenítve az emberektől. Az újak azok pedig vagy politikai manipuláció, vagy marketing manipuláció révén kerülnek be a közszótban, nem igazi szimbólumokat, tehát senki a szíve mélyen nem tudja elfogadni, és gyakorlatilag a modern ember és itt, itt, itt valószínűleg a világ más terjén is így van de magyarok. tehát tényleg ez, ez, ez nagyon erővel előjön. A saját életében sem látja azt, hogy ő ahogy, ahogy említetted Nagyimrét, hogy ő maga vált a szimbólumá. És, és ez hiányzik a mindannyiunk életében, az ember nem tudja fölvállalni meg az se, hogy ő egy mondjuk egy apa, vagy ő egy, egy felelős vezető valahol, vagy valaminek a... Egy buszvezető nem tudja fölvállalni, hogy ő felelős azokért az utasokért, hanem, hanem mit tudom én, mint az állat úgy megy és telefonál közben. Tehát látszik ezer és ezer szinten, hogy, hogy, hogy mint egy ilyen szerencsétlen, ö, hogy mondjam, kutató, de kivert ö, lélek ö, bolyong a társadalom nagy része, és a saját magát nem találja. Úgyhogy amikor a szimbolumokról beszélünk, akkor itt valami borzasztóan hiányzik ma a társadalomból. Én legalábbis most ezt így érzem át. A Bibliában Jézus Krisztus által megfogalmazott egyik ígéret, így hangzik, hogy lesz egy gyakor és egy pásztor. Nietzsche, aki a modern ember lelkivilágáról beszélt, gúnyosan úgy meg a modern embernek szóló tanítás, hogy legyen egy gyakor és ne legyen pásztor. Most mi az az egy gyakorról nincsen pásztor? Mi tartja össze egy gyakor? A pénz. Most ide érkeztünk meg, az az igazság, hogy természetesen van szimbólum, szimbólum nélkül az ember nem élhet, tehát valamiféle szimbólum mindenképp van, az orosz közmondás is valahogy hangzik, hogy, hogy a szentés jól se üres. Most mi az, ami a szentébe van? Kérem, a, a szentébe van mondjuk a dallas sorozat. Hogyan élnek, milyen élésre módon élnek az amerikai milliárdosok? Ez tényleg élésre miért, azt nem tudom. Egyszer-kétszer láttam a talaszt, nem nagyon érdekel, de kíváncsi voltam, mi a fenet, Hát úgy nagyjából az hogy az én számomra, hogy ezek éppen a nyomorúságos emberek, mint bárki, másképpen sokkal több pénzük van. De az kétségtelen, hogy a Dallas nézőnek a többsége nem így látta ezt a filmet, hanem irigyése a boldognak látta ezeket az embereket. Milyen Isten mondja, közvénykutatás eredményét idézem, hogy a magyar tévénézők a Dallasnak a szereplő boldogonokkal látták, én nem láttam őket köszintén szóval. De mindesért ez azért, hát én nekem nem is szimbólum a pénz, természetesen valószínűleg ez a különbség, de akik boldognak látták a Dallas, azok a sok pénzt látták benne. Nem azt a sok emberi nyomorúságot, ami egyébként nem az, hogy együtt a pénzzel, hanem független túl inkább, a pénztől. Ha pénzem van, nincs pénzem, ezek a nyomorúságok pont olyan ugyan. Na mindesetre ez mutatja azt, hogy mit jelent az, amikor a, a pénz jelik meg szimbólumként. Ráadásul következő. Ezek az emberek, ezek dúzsgazdagok. Dúzsgazdagok. Amikor őket szimbólumok tekintem, akkor egyóta így és méltó tárgynak is tekintem, és töröm a fejemet, hogy hogyan lehetnék én is ugyanilyen hogyan szeretném is össze ezt a pénzt. Hát a, a, a, egyik már bukott politikusunkkal történt meg az, hogy, hogy nagyon ígylésű, találták a milliárdjait, és megkérdezték tőle, hogy hogyan lehetnék én is milliárdos, mire a, a politikus volt egy okosan azt mondta, hogy sehogy. Amit én tettem azon, sem nem ismételhető meg. Uh -huh. Na de kérem, milyen ideálképem az, amit én nem fogok követni, ő maga is azt mondja, hogy uh -huh. menjetek a fenébe, következő, innentől fogva frusszált vagyok vele szembe, és előbb- -utóbb ez, ez lényegében igaz a társadalom 99%-ára, mert ezt a fajta gazdagodást a 99% nem tudja elérni. De mi fejlődik ki benne ezekkel az ideálokkal szemben? Kifölődik benne a gyűlölet, kifölődik a gátlástalanság. Tehát nagyjából lehet látni, hogy, hogy nagyfogú gátlástalansággal függnek össze a milliárdok. Na mi következik ebből? Nekem is ilyennél kell válnom. Tehát ez a társadalom végrehűlően szét fog hullani, szétesik. Azért esik szét, mert mindenkinek bicska van a zsebében. És nem nem fordított neki hátat, mert nem tudom, hogy nem súrja az én hátamba. Uh -huh ráadásul a gyűlölet még azon kívül úgy is működik, hogy lehetségesen azokat a a gyűlölöm tulajdonképpen, mert valahogy érzi az ember, hogy ezek fosztottak meg mindentől, de ezek nagyon messzire vannak, azon kívül 50 tagú őrzővédő Kft. őrzi őket. Hát én leütni nem őket fogom, hanem szonszédom, épp éppen nyomorúságos, mintén, én, de mindesetre a, a, a lakását így tudom kifosztani, hogyha előbb meggyilkoltak. Ennél több lehetősége. Nincsen, na, nosza. Leütöm, aztán kifasztom. Uh -huh. Na most, hát ez a, ez a végső pontja annak, amikor egy ilyen, szúly, ilyen eltorzult szimbólum alapján kezd szerveződött társadalom, hogy pillanatban nem tartott ö, sem a világ sem Magyarország, de már messzire nem vagyunk tőle, de szemléltettem vele azzal, hogy a szimbólum mindenképpen létrejön. Ez a szimbólum. Na most, hogy ne molasszuk el végig menni. ugye szó volt az ilyen rendszerről, a jelképrendszerről, mely a tetrendszer a karácsony Sándorral kapcsolatban, hogy van-e még, van még ezzel kapcsolatban a karácsony Sándor tanításában további aspektus, amit nem érintettünk, tehát hogy ne menjünk el amellett sem, hogyha van még ilyen további fontos összetevője az a tanításának, miért ott a következő témákkal azért Most, a, fel... a, Hát nagyon sok minden van, ezt ö, nem tudunk itt belemenni. Egy ö, lényeges dolgot... Ö, hát ez a három. Egy, egy, hát nem, nagyon sok minden van, de ezt nem fogom kifejteni. De valami azért. biztosan van, most... mert nem beszélnénk Karácsony Sándorról, hogyha csak arról akarnánk beszélni, hogy milyen reménytelen a helyzet, hisz, hisz miért a könyvet, gondolom én, hogy ha nem azért, mert valamit ö, meg lehet teremteni újra, a, mondjuk új a lelkünkben. Na most a következőképpen foglalj össze karácsony a mi gondolkodásunk eltérését az Európaitól. Itt a, a társadalom szerveződéséről van szó megint a tetrendszerről, úgy mondjam, és a nyugati gondolkodás axiomája így hangzik ebben a dologban, hogy az én szabadságon feltétele a te korlátozásod. Tehát eh, eh, ahhoz, hogy én szabadon csinálsak, amit akarok, az azt kell, hogy te engem ebben ne akadályozhassál meg. Attól vagyok szabad. Ez a nyugati társadalmi szerveződésnek a alapelve tulajdonképpen, ha belegondol az ember. Na most, a, a karácsony, karácsony szerint a magyar felfogása következő. Az én szabadságomnak a feltétele a te szabadság. Ez gondolja a Mm -hmm. Mert ha mindketten szabadok vagyunk, akkor nem kell félnünk egymástól. Mm -hmm. Tehát e, most mondom, hogy, most, hogy, hogy mm -hmm. mit jelent ez? Egy nagyon konkrét e, történelmi példát is e, felhoz Karácsony Sándor. Valamikor 1600-es évek közepén történt a, a Magyarországgyűlésben, hogy a, a protestáns rendek a vallási sérelmeiket hozták föl a, a, a, a országgyűlésen. És akkor fölállt, a katolikus ríni Miklós horvátbán és a következőt mondta. A ti hitetek nem az én hitem, de a ti szabadságotok az én szabadságom.” Na most körülbelül ez nagyon szépen kifejezi a, a, a, a dolognak a lényegét, tehát e, e, ilyen módon működik a mi e, e, szabadság felfogásunk akkor, amikor a dolog nem zavarodik össze. De hát a dolog többnyire összezavarodik, pontosabban nem összezavarodik magától, hanem összezavarják különféle olyan erők, akik vagy rosszindulatúak, tehát ártószándékúak, vagy pedig nem értik az egészet. A mi, a mi hosszas sok száz éves viaskodásunkkal a Habsburg származás uralkodókkal általában nem a halzburgó gonossága miatt következett be, hanem azért, mert ők, mint nyugati gondolkodású autókrata uralkodók egész egyszerűen nem értették a magyar észjárást. Tehát az a sok mindenféle gond és baj, amit nyakunk az úgy a dinasztia, az egyszerűen a értetlenségből fakadt akinek egy kicsi is hajlama is volt hozzá, azt mi szeretett A tekintjük, nem feltétlenül okkal, mint például Mária Teréziát vagy Ferenc Jóskát, de mindesetre ezeknek volt annyi affinizásuk a magyar lelkivirághoz, hogy na, hagyjuk békében a magyarok, ne vegzáljuk őket, én erről tessünk rájuk olyat, amihez nincs ezt őközben. Ez a ok annak a furcsaságnak, hogy a Ferenc Jóská, aki végül a 13 tábornok hóhéjára volt, olyan barátságos, patriá születek aztán a, a következő évtizedekben. Uh -huh. Valami, valamiképpen humanizáltunk a Ferenc Jóskar képét a saját magunk részjárosa uh -huh. szerint. Arának hamisan, de nem teljesen hamisan, mert, mert, mert valamiképpen a mi együttélésünkben ilyesféle szimbolumok és képek tartoznak hozzá. Ugye a, a, a király a, a, a, a régi magyarság számára egy alapvető, meghatározó összetartó szimbólumot jelentett. Most ez a fajta, a, a, amikor arról beszélünk, hogy magyar filozófiak, ez a magyar filozófiának az egyik kifejezése, amit karácsony Sándorról mondasz. Ez mennyire praktikus? Mert, mert gondolhatja valaki most a most ebből a beszélgetésből, hogy, hogy hát szépen elbeszélgetünk erről a témáról, de, de, de hát ez olyan mértékig nem tükröződik a, a világunk működésében, hogy vajon egyáltalán tükröződhet-e? nem elveszette örökre, vagy nem csak egy szép álomem. Most a következő, Géz a világ túlságosan nagy jól élekkel igazán nem tudok beszélni róla, és nem is akarok, hanem maradjuk nálunk magyaroknál. Ö, ami jelenleg Magyarországon van, annak tulajdonképpen szót tapasztalál mert semmiféle köze nincsen, mint az, amiről beszéltünk hogy csak a negatívumokhoz van köze. De annyit, annyit tudok mondani, hogy, hogy pontosan itt van a tehát e, e, e, ezek az összefüggések, ezek érvényesek, akkor is hogy nem tartják be őket. Ugye a gravitáció törvénye akkor is érvényes, ha azt mondom, hogy fütyölök rá, én repülni akarok és kilépek a negyedik emeleti ablakon. Hát repülni fogok egy bizonyos ideig kétségtelenül. De egy a lényeg, hogy a gravitáció törvényét nem lehet kétségbe vonni. Ját, uh -huh. Csak a saját kockázatára, vagy pusztolására vonja a kétségbe. Persze uh -huh. azért, azért ez hozzátartozik, hogy ha ezt a leírást elfogadom, nekem borzasztóan szimpatikus és, és természetesnek tűnik. Ö, ez nem biztos, hogy axioma mindenki számára. Ö, teljesen mindegy. Ha, mindegy, hogy te tudsz a gravitáció törvényéről, az érvényes. Ö, ö, egy a lényeg, egy a lényeg, hogy ez, ez a dolog, ez érvényes, Magyarországot, a magyar társadalmat ne berendezni. Nem lehet, pontosabban ez jön ki belőle, ami kijön belőle. De hadd mondjak egy, egy, egy pici személyes adalékot, hogy hogy értem ezt. A, a, én a életem folyamán úgy alakult, hogy nagyon sokat kellett cigányokkal, a és félikkel foglalkozni. Ösztönösen megéreztem, hogy a cigányok az az emberfajta, akivel kizárólag megkülönböztetett udvariassággal lehet beszélni. Én, én annak idén még a régi rendszerben is, hogyha egy cigány emberrel beszéltem, automatikusan urazni kezdtem. Nem volt még a felejtő, hogy az ember agy hűmögöz, vagy eltársozott, a, a hűmögés és az eltársozat meg hülyeség, úgyhogy ezért aztán én, ha egy cigány emberrel beszéltem, akkor uraz szólítottam, ha csak hát nem tértünk a tegezések közben. Amire, ami szintén könnyen megesett, mert a, a, ez, a, ez a barátságnak, vagy az összetartásnak a, a, a, a, a, a jelen, én, nem nagyon, mert én nem kezdelményeztem sorsa, ha én kezdeményezem, akkor az számít, de hogyha ők kezdelményezték, akkor szívesen benne volt. Nem mindig merték, mert tiszteletudalmam, de én mindesetre urastam. A világon soha semmi bajom én nekem ezekkel az emberekkel, nem volt. Ö, és azt tudom mondani, hogy azok, akik káromkodnak és drágással és, és, és kezdik, azok aztán vissza is kapják. Na, egy kicsi is kadalék ahhoz, hogy hogy értem én ezt a dolgot. Tehát, tudjuk, az, hogy urastam, ezzel elfogadtam őket egyenrangúnak, uh -huh. és ettől az egyenrangúságból ők meg elfogadták azt, hogy valami ö, szellemi tekintélyem csak van, tehát e érdemes. Tehát ebben az esetben ezzel. Az egyszerű dologgal, hogy csak hogy hogy szólítasz meg valakit, a szabadságát te megadod. Igen. Hisz hát te azt mondod, hogy na, nem tudom én lenézően, ahogy sajnos szoktak beszélni, nem csak cigányok, hanem minden Igen. egyszerűbb emberrel, ezáltal őt bele is helyezett örökre abba a kaleckába, amiből ő így aztán soha fog tudni kiszabadulni. Igen, igen pont nagyon mm -hmm. jól mondtad, pontosan erről van szó. Csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy e, itt van a tehát e, itt Magyarországon, ahol lejutottak oda, hogy mindig lenézi és megveti a másikat most már lassanként, hát így nem lehet továbbjutni e, e, semmire, ebből nem keletkeznek, semmiféle közös vállalkozás nem keletkezik, és e, a dolognak viszont az a, az a pozitívuma, hogy, hogy ez egy alaptörvény, tehát ebből a helyzetből egy pillanat alatt úgy szerűen szóval csodaszerűen megszületett az összetartás. Hát én nekem könnyű dolgom van, úgymond, mert, mert én egy ilyen csodát láttam, tulajdonképpen már felnőtt fejlesztett, csodát nem fogom sohasem elfelejteni. 1956-ra gondolok, az egyetemiség kedvéért. Senki se itt volna még. még Két nappal ezelőtt, hogy ilyen megbekövetkezhet, és, és be is következhet. Hát nem is arra gondolok, hogy meg támadni a szovjet tangokat, hanem arra, hogy egy perc úja újra szervezzük a társadalmunkat. a kommunizmus három babuba a két volt az új magyar Mi Mit csináltuk? Uh -huh. nem, nem, nem vagy Imre, vagy bárki más, ő a szimbólumunk volt, csak nem a vezetőnk. Megcsináljuk mi magunk. Uh -huh. Mi magunk erre, magyarok erre képesek vagyunk alkalmas életben. Egy ennél jóval kisebb, de erreféle mutató példa volt ö, a 50-es évforduló táján a kosótéri összejövetel, ahol heteken keresztül egy hatalmas népes gyülekezett táborot a kosótéren. Nagyon sokféle, különféle emberek. Ma sem tudom, hogy mi volt az egésznek, voltak éppen a politikai program, hogy mi lehetett volna belőle, fogalmam nincsen, de, ö, nyilvánvalóan semmi. De itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy megszületett sok tízezer ember számára folyamatos össze összetartozási érzése. Uh -huh. Kitaszított hajléktanatók kezdve mindenféle, nagyon sok régi ismerőső, mert barátom, barátom jöttem össze, nagyon kellemes barátságos ö, ö, ö, emberi légkor volt mindvégig a Kossuth téren. Hát ilyesféle dolgokra ö, vagyunk képesek egy bizonyos kedvező pillanatban, és hogy a, a, a, a sorsunkat nem tekintem reménytelennek, az azért van, mert mi tudunk csinálni. Helyette jó, Temény csontom, olyan Dilemmák, Géza, Kolondja Gábor, vendégünk Miklós Jendre. Nemrég jelent meg könyve, a másik ember keresése, a címe, ajánlom, hogy vegyék meg. Erről beszélgetünk, illetve az ebben is érintett témákról. Jelesül, legtöbbet Karácson Sándorról és a gondolatairól beszélt Miklós Jendre, és hát azért nagyon határozottan én azt érzem, hogy ezek a gondolatok nem véletlenül hangzanak el. Tehát mi nem a levegőbe kívánunk beszélni, nem csak, hogy mondjam, mint egy ilyen tudományos érdekesség a számunkra ez a fajta gondolkodás, hanem, hanem ez a mindennapi napjainkat borzasztóan érinti. Valami, ami hiányzik az életünkből, és valami, amire rá kéne tudnunk találni. De hogy ez micsoda, te itt a szimbólumokról beszéltél, és a, a, azokról a dolgokról, amik, amik, amikben az ember saját maga is szimbólummá tud válni, de hát bizony ma ezeket a szimbólumokat az orunk alá nyomják nagyon sokszor, és pillanatokat előjön valaki lengetve egy zászlót, vagy egy kólásüveget, hogy ez az a szimbólum, amit, amit amiben kell. De én úgy érzem, hogy te valami sokkal mélyebről és fontosabbról beszélsz. Szóval már említettem az előbb azt, hogy ö, ö, ö, szimbólum hitelesé nélkül ö, ö, nem fejt ki ö, megfelelő erőt az emberek számára. A, a, a legújabb hogy történelmünk katasztrofái végig lehet menni, hogy hogy e, hogyan omlott össze időnként az ország, e, e, nem kis éppen azért, mert éppen visszatartó szimbólum hiányzott. Pontosabban, akik úgy gondoltak, hogy van e, az egész egyszerűen hamis dolog volt, hamisság volt, és ezért e, nem e, fejtett ki semmiféle hatást. És a szimbólum igazságtartalmára mi magyarok rendkívül érzékenyek vagyunk. Hadd mondjak egy tragikus példát erre, a december 5-dik amikor a magyarok igen nagy része, nem a többsége, de nagyon nagy része, egyszerűen elutasította a közösséget a határon túl élő magyarokkal. Most röviden annyit, hogy ha ezt a kérdést 15 évvel ezelőtt a rendszerváltás táján teszik, ki, teszik fel, minden készséget kizárólag egészen más válasz érkezett volna. Csak hogy mi történt a rendszerváltástól 2004-ig? Az történt, hogy megkérdették a nemzeti szimbólumokat, és ezzel együtt végrehajtottak egy tökéletesen nemzetellenes politikát. Kérlek, hogyan érezzem én ö, ö, ö, a határon túl összetartozást a más országban élő magyarokkal, amikor ezt az országot kirántották az én lábam alól? Kérlek, ezek hazudnak. Itt valami nem is. Menjenek a felébe, nekem ez nem kell. Most nem akarom mentegetni ezt a felfogást, csak magyarázni. Uh -huh. Ez volt a végső titka a, a, a december 5-i tényleg katasztrofális népszavazásnak. Azért kell ezt fölhozni, mert meg kell érteni, hogy hazugságra nem lehet építeni. Tehát aki, aki komolyan veszi a Magyarországot, az vegye komolyan. Uh -huh. Semmiféle szimbólumot nélkül csinálni nem lehet. A, az a bizonyos kosutéri szimbólum, az például abban volt, hogy megjelentek ö, vidéki vállalkozó guyáságyúval, és melegételt meleg adtak a téren lévőknek. Sokszáz hajléktalan volt ott a téren, nem egyszerűen melegétel kedvéért. Uh -huh. Az vonzeli volt persze, hogy ott meg lehet ebédelni, szerencsétlen kiheznek vagy mindent, hanem azért, mert ott egy közösségben volt. Ö, két diplomás, három nyelvet beszélő ember vagyok, tíz éve munkanélkül, hajléktalan vagyok. És itt emberi közösségben érzem magamat, pedig büdös vagyok, mert nem tudok mosakodni se. Uh -huh. De senki sem findolgatja rám az órát. Uh -huh. Na, hát ilyesféle módon ö, születik meg egy, egy, egy szimbólum a földhöz ragadt valóságból. Uh -huh. De az hát azzal kezdtem a dolgot, hogy vége a platonizmus kérem, minket nem lehet mindenféle zászókkal, meg nem nemzőcsodákkal énekekkel megvadítani. Ö, nagyjából már a világot sem lehet egyébként, de hát ha ez így van, akkor fel kell építeni apró kis téglákból. Uh -huh. Ilyen téglából, mint egy gulyáságyú. Uh -huh. Ilyenekből lehet fölépíteni valóságos szimbólumot. Hogyha ezt valaki nem csinálja, akkor nem tud csinálni semmit. És, és ennek a hiány pedig, szimbólum hiány, hogy minden emberi közösség, mint ahogy láthatok és hallattok. Um, igen, itt van egy nagyon szimbolikus esemény, amiről ugyancsak szeretnénk beszélni. Már a nevei szimbolikus a nemzeti zarándoklat. Erről szeretnénk beszélni, ami június közepén zajlott le, méghozzá oly módon, hogy az ország négy sarkából, tehát keletről, nyugatról, és délről jöttek a részlevők gyalog, hát a táv, több vagy részét, vagy egészét gyalog megtéve Budapestre. És június 20-án találkoztunk a bazilika előtt, a bazilikában, Uh, ahol uh, okolműnökös isztentisztelet volt, és utána pedig nagy volt a hősök terén. De hogy szerveződött, és mire, mit célzott ez a, a szimbolikus uh, elnevezés, uh, hát az ászlájára tűző esemény? Uh, itt most felolvasnék néhány mondatot magából a do dokumentumból, ami el, uh, készült. A Nemzeti Zarándoklat... Ja, még annyit szeretnék mondani az elején, hogy ez alapvetően a ö, részben egyes vidéki települések polgármestereinek kezdeményezésére indult, amit az Édvodánc felkarolt és országos rendezvényét tett. A Nemzeti Zalándoklat lelki, társadalmi és politikai célokat szolgál. Tehát itt van a hármas. lelki, társadalmi és politikai. A közöny és a beletörődés ellen mozgósít. Jó és balsósunként viselt személyes felelősségünkre emlékeztet. Úrban egymáshoz, a másik ember keresése. Úrban önmagunkhoz a végzetes megosztottságunkkal kell szembenéznünk, félelmekkel és gyűlöletekkel, hazug előíteletekkel. Változást a rendszerben. Nem rögtönzött intézkedéseket várunk, nem választási ígéreteket, hanem a mostani válság természetének felismerésén alapuló cselekvési programot közben közbevezető egy mondat, hogy a mostani válság az egy globális világválság, és e, e, itt a rendezvények során is többször szó volt arról, hogy e, mennyire előre haladott már ez a globális világválság, és annak a mostani válság egy, egyfajta megjelenése formája vagy újbeszikedő előjátéka. E, azt kívánjuk, hogy ennek kiindulópontja az a nyilatkozat legyen, melyet április 8-án 70 közéleti személyiség tett, és bízott a gondjainkra. Bárki kormányozza az országot a jövőkben, ezértől a pontoktól ne térhessen el. És itt hát vannak ezek a pontok, mit kívánunk a magyar nemzetnek megfogalmazással egyébként. Bárki is kormányozza országot a jövőben alapjú követelés, netérhessen el. Itt van néhány pontot érdemes, csak kiemelni esetek belőle, itt a közvagyon kiárosítása nyomorunkat és kiszogáltatásságunkat növeli. Ezért követeljük, hogy élvénytelenítsék azokat a pivotedással és ügyeket, amelyek során mindenkori kormány túllépett alkotmányos hatáskörén. És itt van két nagyon fontos pont, aztán szerintem el is állok. A nemzeti földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók részesüljenek, mert ez a veszély fenyeget, hogy külföldiek vásárolják föl, a vízelátás és a közművek maradjanak közösségi tulajdonban, amit meg ugyancsak ez a veszély fenyeget, hogy külföldiek tulajdonban megy át a diszkészlet. Tehát ezek olyan kardinális alapkérdések, amelyek igen messzire mutatnak oda, hogy ezek a legnagyobb értékeink, amelyek még viszonylag érintetlenül megvannak, tehát ezek vannak a legnagyobb veszélyben, és ez a nemzeti zarándoklát, erre most szeretnék később kitérni, hogy az a szó mit is hozott ki, Ilyen értéketnek a megvédésére hívtál fel a figyelmet, ezt cílozta. Csak egy, csak egy gondolat, hogy a, a, amit leszűrtem előbb az előbbiekből, amit Miklós Jándra mondott, akkor azért ö, szerintem ö, az, hogy ha föld az magyar vagy külföldi kapitalista kezébe kerül, aki ugyanúgy ö, kihasználja csupán, Ugyanolyan rövidtávú távú gondolkodással, az a számomra nagyjából egyre megy. Vannak dolgok, amiket nem lehet igazából magántulajdonban adni. Tehát, tehát a, a dolognak a jellege miatt olyan a földkince, amit igazából meg kéne tartani a közösségnek a hasznára, hisz ez, ez olyan mértékig alapvető szükségletet szolgál. De ez csak egy gondolat, de ha már szimbólumoknál vagyunk, akkor én úgy érzem, hogy ez például egy olyan kérdés, hogy bizonyos dolgokat is egy szimbólumnak a, a, a helyén kell kezelni. Lehet, hogy ebben most nem értünk egyet. Az én fejemben, az én világszimbólumomban ezek a dolgok nem adhatók el egyáltalán. Szóval a földek kapcsolatosan... És ez nem egy kommunista ö, világkép, azért ezt jelzem, csak... csak kapcsolatosan, egy kapcsolatosan, röviden, röviden Igen. egy a, a, a Magyarország Tionni tragédiával illetően ö, ö, sokat szoktuk szídni, az Antantot, meg Le Manszót, mert úgy csinált. ezeket mentegetni, hanem sepölünk kicsit a magunk ház előtt is. A, a Tionni tragédia legfontosabb. Belső bevezető mozzanat az volt, hogy Magyarországon a föld nem azért volt, aki megművődik. Volt egy, egy, egy olyan arhaikus magyar nagybirtokrendszer a hábulőtt Magyarországon, amelyben a, a parasztoknak a, a milliói ki voltak semmizve a földbirtokból. Nincsenek voltak, nagy rákszíparcelán gazdák voltak hatalmas nagybirtokok, amik ráadásul ö, nem kis részben gazdaságlág is imprúgatúgyak voltak, de és zárva ezzel mozzán, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy nagyon egészségtelen volt a, a földbirtokrendszer, a magyar kormányok mindvégig elzárkóztak a földreformtól. Az országcsonkítás után az utódámok leges-legelső dolga a földreform megcsinálása volt, és ezáltal a földreformmal szertettek egy olyan paraszpolgárságra, amelyik innentől fogva ezt az országot már a sajátjának érezte. Hogy egy történelmi példát mondjak. Tetszenek emlékezni Napóleonra aki a félvilágot összeverte. Kérdez, Napolyon hadserege ö, ö, francia parasztpolgárokból állt. Fordom egy nagyszabási földosztást csinált, tulajdonosá tette a francia parasztot, és a francia paraszt foga nem a trikolór öres, üres szimbólumáért, hanem a saját maga három hektára földjéért is harcolt. Kér ezt jelenti a szimbólum, hogy meg, meg van töltve valamivel. Hát ezt a, ezt a szimbolikus töltetet a mindenkori magyar kormányok egészen 1945-ig mindig elmulasztották megteremteni. Alapvető és meghatározó része volt a magyar tragédiákban, nem érezte igazán magának ennek következtében ez a réteg az országot. Sinka István költőknek az egyik baladája egy a Galáciában elesett katonáról, ilyen sor tartalmaz, hogy, hogy meghalt, hogy másnak hazája legyen. Ez a katon egyáltalán nem a saját hazája, nem érezte sajátjának. Meghalt, mert fegyelmezett, kött, ilyen fatalista, ázsiai ember volt, mi mást csináljuk, megholt. Megholt, hogy másnak hazája legyen. Hmm. Most itt, itt, itt dologban aztán ebben a sorban érezhető a Színvonosz értés, azért ez nem az igazi, amikor valaki másnak hazájáért hal meg. Hmm. Az az igazi, amikor saját hazájáért. Hmm. Ha most akkor ez megint ilyen ö, helyzetben vagyunk, hogy most akkor kinek is a hazája lesz ez az ország, ha ezek a kapitalizációs folyamatok immenet tovább haladnak. Én, én ha, ha ilyen, mert ugye itt egy, fölvetetted azt, hogy egy, egy, egy hogy mondjam, egy ilyen globális szem, szemszögből, viszont van ez az Igen. egész válság is kezelve, hogy ez a hazátlanság, ez nem csak a magyarokra vonatkozik, hanem az egész világon szinte mindenki lassan hazátlan a saját földjén vagy a hazájában, mert ha azt nézed, hogy a harmadik világban mi van, akkor azok még legalább annyira hazátlanoknak, de nekem az a hogy még Amerikában is az emberek többsége úgy érezheti nyugodtan magát, hogy ők tulajdonképpen csupán eszközök mások kezében, és annyira nem kívánatosak csak addig, amíg fizetik azt a szak is valamit, amit fizetnek, amíg vásárolnak, vagy amíg. Ez tehát ez, ez egy világ probléma. Ö, hát. Visszautalnék még nincsen mondatára: legyen egy ne legyen pásztor. A világ, világ pillanatnyi urai azok, azok minden emberi körösséget szétporlasztani jóhajtanak, és akkor ebben az esetben a pénz lesz szabályozó. Nagyon rossz szabályozó, hát ez a jelenlegi válság is mutatja, hogy mennyire rossz. Tehát ezek az emberek, akik ezt csinálják, ezek ö, sok évtizen keresztül hangozhatják, hogy állom a legrosszabb tulajdonos. Szabadon kell engedni a bankokat, senki ne szóljon bele, amit mi a pénzzel csinálunk, mindenkinek kusz, mert mi vagyunk a legjobbak legszebbek és legokosabban. Hát kérem, nagyon okosak voltak. volt az egész, most mit csinálnak ugyanezek ezek az emberek? Rinyálnak az államnak, hogy tessék már nekünk sok milliárt adni, tessék már bementeni minket. Hát most tulajdonképpen, most tessék már előtt nenni. Jó az állam, vagy nem jó? Amikor arról van hogy ki a profit, akkor állam nem kell. Amikor arra van, el a balhét, akkor az állam kell. Csak azon mondom példának, hogy, hogy az egész eredményő hamiság ja, Csak hát a, a válság itt rögtön, hogy mondjam, megfogható, ugyanis az állam se a végtelenség terhelhető, tehát nem lehet elvárni egy óriási veszteségnek a, a, a, a, a, a helyrehozó attól az államtól, ami szintén csak abból a hasonból tudna dolgozni, amit a polgárai összetudnak adni az adóikat. de ha ez a rendszer képtelen bármit is termelnek, akkor úgy fog összeomlani, ahogy van. Akkor az állambács is se tud segíteni, mert az állam is egy adósság köztvergődő. Most azt, mondja, hogy tudni kell, hogy a világ már nem így működik. A, a világnak nagyon komoly és meghatározó erői már ott tartanak, hogy mérhetetlenül nagy és nagyon erős az állam hatalmai szerepe ebben a kapitalista rendszerben. Uh -huh. egész keletásia, ha nem tudnák az állam túlhatalmára épült fel uh -huh. nyugat azért került vesz. Uh -huh. pillanatcsak nyugat helyzete reménytelennek látszik, mert ragaszkodik az állam a félzését, Kína, India Indonézia Malajzia, Szingapur India itt mindenütt az államnak meghatározó szerepe van, nem engedi ki ezt a kezéből lehet ezen fiozni, hogy ez jó vagy nem jó. Egy biztos. Győzni fognak. Ezért fognak győzni. Mm -hmm. Térjünk vissza Térjünk a, a zarándoklatunkra, mert, mert erről tudnánk nagyon sokat még beszélni, de igen. nem szabad ne elengedni az Van nagyon témát. fontos igen. pont, amit nem akartam egyszerre mondani, mert azért a sok lenne egyszerre, de a, ami el kell, Nem akarok minden felolvasni, csak a legfontosabbakat. Tehát ugyan a, ugyancsak a közvagyonkiárósítása című fő fejezethez tartozik még három pont, a következő. Állítsák le az egészségügybe zajló forrás kivonást, vessenek véget a falosi iskolaházat lerombolásának, hát ez hozzá kellett, mert nem falusi és városi, mert ugye erről is lehetne beszélni, tehát általában az iskolahározat, és az önkormányzatok ne a maradék közösségi vagyon feledéséből josszan a bevételhez. Erről rengetegsze volt szó ebből a műsorban, uh -huh. hogy milyen visszaéléseket követtek el a várossal szemben, hogy a nagyvárosi dilemmágban rengetegszor beszéltünk erről. Hát itt az előidéző okoknál tartunk. Uh -huh. ö, ö, röviden a probléma lényegét. Amikor Létrehozták ezt a magyar önkormányzati rendszert 1990-ben, akkor az önkormányti elv szerint egy meglehetősen széleskörű feladat sor kapott minden önkormányzat, hatalmas mindenféle feladatokat, most a szakmailag ez mennyire jó vagy indokolt nem megyek bele, egy, egy a lényeg, hogy nagyon sok feladatot kapott. Ugyanakkor nem kapta meg ez a forrásokat, mert a pénzügyi kormányzatok az volt a véleménye, hogy a forrásokat hatékonyan csak központból lehet kezelni. Most ebből a pillanatban az a helyzet már húsz éve, hogy az önkormányzatnak a maga töménytelen sok feladatához nincsen saját bevétele, és bevételt évről évre a, a, a, a kormányzat kegyétől, jóindulatától e, e, függ. Tehát a, a saját feladatát az önkormányzat csak akkor tudja ellátni, hogyha a kormánytól ehhez kap pénzt. Most hogy miféle autonómia ez, e, e, azt már hadd de a lényeg az, hogy ö, kiakult ez a helyzet, a, a, a kormányzat ráadásul politizál is, tehát ha van egy gazdászki meghúzás, be kell az iskolát, nem kell becsukni azt kérem, ö, ö, ö, ja, mi kormány nem, a pénzt nem adunk rá, aztán ö, tessék levegőből működni. Uh -huh. Ja, becsuk, Az a disztom önkormányra tartsukta be, biztos azért, mint ellenzéki. Na, szóval ilyen módon, ilyen módon egy, egy, egy politikajas manipulációs lehetősége van a kormányzatnak, hogy a felelősséget átúháza az önkormányzatom. Nem nagyon jött be egyébként mindegy, a szándékot azért méltányolni kell. De, de ennél, ennél nagyobb nagyobba is, is van. Azt mondta ugyanis, hogy hát önkormányzatok ott van a vagyona. Ilyen-olyan ingatlanok, telkek, közművek, mindenféle, kérem, a kevés a pénzük, akkor tessék adni. Na most egy valamit emelnék ki, eladni hogyan, miért, mennyiért. Ez a dolog, hogy az önkormány eladja a vagyonát, ez akkora korrupciós melegágy volt, amekkorát még nem látott Magyarország története. Kérlek, most nem akarok belemelegedni, félek, hogy az agyamat a vért, amit a Budapesten történt az elmúlt húsz évben, mindenki minden kritikán alul szól. Egész egyszerűen, nem tudom, új börtönt kell elnyitni, hogyha valaki rendbe akar tenni Budapestet. Most ennek az egésznek a végső hivatkozása az volt, hogy hát kevés a bevétel, ki kell pótolni, el kell adni. Kérem, tudok olyan úri polotát, amit 1 millió forintért adtak el egy 12 éves kislánynak. Na, hát így, így, így működik, ez a, így működik ez, a, ez a dolog, és ennek az egésznek a melegágya az, hogy az önkormányzatokból a igazi felelősséget kivonták. Zagy a dolog másik oldala az, hogy innentől fogva, amikor van rád sok dolgom, nincs a saját bevétele, attól függők, amit valaki más, innen én, én, én, én befolyásolatlan valaki eldönt. Ez egyébként nagyon kedvez a felelőtlenségnek is. Hát majd, majd, majd ők meg. Olyan. Iskolát be kell mm. nincs pénz, mert lehet, hogy azért nincsen pénz, mert én, mint polgármester elloptam a pénzt, tehát ők mindetől még nincsen pénze. dolga. Ha az iskolát becsukták, akkor na, az a rohat állam azt tett volna, nem adott pénzed. Állam még adott is esetleg, ha valaki utána néz, én loptam el, azért nincsen pénz, de ez már a finom, finom szerkezetbe tartozik bele. Azt akartam csak mondani ezzel, hogy ez a helyzet, ha valaminek a teljes felelőtlenség nem nagyon kedve. Majd mm. na aztán na ezen a ponton. Én nekem sokszor az az érzésem, hogy, hogy a, a törvényünk nem annyira rosszak, hogy ennek így kellene működnie, hanem az alkalmazók, akik ott vannak, hogy mértékig semmiben nem veszik a, a... hiányzik az a szimbólum, amiről beszéltél, Tehát ő nem azonosítja magát, csak a saját érdekével, és ettől a pillanattól kezdve minden manipulálható, kiátszhatóvá válik, az összes kiskapú nagykapuvá válik. Mert minden törvényben lehetnek, úgymond kiskapuk, nem lehet mindenre gondolni, de van egy erkölcs, ami megakadályozza azt, hogy az ember ezeket használja. Most, és nálunk pedig ezek a nagyra tárt ajtók tulajdonképpen, és ezért mindenki büntetlen marad, ezért mindent meg lehet csinálni, és ezt egy más ember ezt nem merné megtenni. Egy mondat az, az a kapcsolatban, hogy sokszor beszéltünk a második millenniumról, meg, meg honnan az elnevezés, meg élnek, hogy az első millennium volt 1896-ban, a második meg 2000-ben, és hogy minden két időszak egy dinamikus fejlesztő időszakot jelent a város életében, óriási mennyiségű pénz jött be a város a minden két időszakban, csak hogy az egyiknél egy egy, egy Értékek keletkeztek, méghozzá elképesztő értékek. szóval az a Budapest, amit mi szeretünk, a jött étre. akkor is volt spekuláció, tudjuk, igen, akkor is voltak visszaélése Panamák, de mégis értékek keletkeztek. És most, a mostani más, a második millennium időszakában, a 2000, tehát a magyarán a mostani rendszerről beszélek, hát több nyomokban úgy kell nagy nagyítóba keresni, hol van egy kis érték, ami növelte volna, ami emelte volna Budapestet, mert csak a rablást, a kifosztást, a rombolást látjuk mindenhol, és a kettő költ alapvető különbsége valami itt lehet, hogy az első millió időszakában élő emberek, mi nem vesztették el az R-kölcsöt úgy mértékben, mint amennyire a mostaniak vesztették el. Itt, itt voltak olyan vezetők, akiket akikről bátran lehetett utcát elnevezni. Hát igen, nagyon régen volt Magyarországon olyan ember, aki utcát el tudnánk jól kell nevezni valóban, de itt van egy elméleti szörnyű melléfogás is, ezt a jogrend illetően úgy mondják, hogy jogi pozitivizmus. A jogpozitivizmus azt jelenti, hogy a jogrendnek sem történelmi, sem erkölcsi, sem természetjog alapján nincsenek. A jogrend nem egyéb, mint egy formalizált rendszer, ahol a szabályok egymással épülnek, és senki erkölcsét vagy ilyesfélét ezeken ne is próbáljon számon Akkor nincsenek axiomák, mint a matematikában, amelyekre épülne a rendszer? Axiomák vannak, épp ez a probléma, hogy kizárólag axiomák az Kérdés, hogy a különbség, hogy a, a lényeges különbség, no, hogy a olyan. matematikai akciomak azért nem önkényesek, mert például az ellentmódás mentesség követelmény a matematikában. Tehát ami ennek nem tesz eleget, az nem axolot. Nullával nem lehet osztani. De ezzel szemben a, a, a jogrend hogy néz ki? A jogrend úgy néz ki, hogy van egy testület, amely megválaszolt testületként úgy gondolja, hogy ezeket a szabályokat ő maga hozza meg. Kérdőm, egy kicsit korikizom a dolgot, de hogyha a testület odad egy szabályt, hogy. Ö, ö, holnap reggeltől holnap estig a rablógyilkosság engedélyezett, és a törvény nem büntetheti, akkor ez formálisan koherens. Kérlek, ez azt mondja, jó, mondjuk van valami kontroll, akkor már bíróság esetleg megsemmisítheti. Tegy a lényeg. De arra napra a napra lesz. Mondjuk Igen. a parlament, parlament hoz egy törvényt, hogy holnaptól, holnap reggeltől estig szabad a rablógyilkosság. Aki, aki a holnapi napon rabodjúkos követel, azt a, a jog logikája értelmében nem lehet büntetni. Ez ilyen jogi politikizája. Megfelelt a hatályos törvényeknek. Csak így, így, így nem ilyen lugak vannak hagyva ezekbe a törvényekbe, hanem nagyon sokszor csak előre nem látható dolgokat nem tudtak belefogalmazni, de amik a szándékkal ellentétesek, hogy azt kihasználjuk. Na, na most következő tudom mondani, ez... ez ezért, egy, ez egy, egy slamposság. slamposság, slamposság is van de benne, de ebbe, benne, ebbe benne van az, az alapvető jogalkotói felelőtlenség. Mindenkinek ajánlom figyelmübe, olvassa el az 1222-es Aranybullas szövegét. Nem szoktuk ezt a szöveget tanulmányozni, aki ismeri azt. A legfeljebb tudra róla, hogy van az a aranybulla záradéka az ellenállási lehetőségről, hogy amennyiben a király megszegi a szövetséget. ennyi tudunk róla. De ajánlom, hogy valaki minimális jogi érdeklóvására jogi remekmű. Aranybulla egy jogi remekmű. 30 pont összeszedve. Az a megész jelenlegi alkotmányú jogrendünk, kutya kutyafülét nem ér koherencia szempontjából az aranybullához képest. Na most... Ez azért, mert akik az anambulát csinálták, azok komolyan vették. Azok itt azt hogy egy országnak mindörökre lefektetik papíron a kétségben nem vonzó alapelveit. Akik most jogrendet csinálnak, azért csinálják ezt a jogszabályt, mert úgyis mindegy jövő ilyen korán módosítani fogják. Uh -huh. Tehát a jogrendnek a stabilitás alapvető lényeg, és most ez a stabilitás teljesen eredendően hiányzik. Hát majd módosítjuk. Ha nem jó, akkor kidobjuk az ablakon. Rendben tervek. Amit már beszéltünk ugye, hogy mind a Karin T. Frégyes diétál, amit szigorúan mindig a két érkedés között. Uh -huh. kérem, a rendezési terve jogszabály. Jogszabály. Be kéne tartani. Egy rendezési tervnek a hatája 15 év. A tervező megcsinálta egy testvét, jól vahagyta, 15 évig ez hozzá nem lehet nyúlni. Lehet Ez volna normális. Hát, igen, érteni. meg hogy mi értem -e a rendezési tervet csinálni, ha hogyha... Nincs, nincs egy érvényességi ideje, mert ezt nem lehet naponta változtatni. Mi utána a, a minap, következő uh -huh. A Egyik, egyik budakörnyéki, vagy budai kisváros ö, ö, szeretne terjeszkedni, tudom én, két területet ö, be akar vonni építési területbe, csak hogy ö, ez a terület az Európai Unió által jó Natura 2000 tervnek a része. Hát semmi. Kérni kell a Kérni kell az Uniótól, hogy, hogy, hogy szüntessék meg a... Módosíteni kell a határt. Mire? A Unió következőt mondja. Szó sincs róla. 2015 előtt a Natura 2000 nem módosítható. Uh -huh. Ezt mondja az Unió. Igen. Milyen szerencse, hogy az Unió alá tartozik a Natura 2000. Ennyit ér a magyar joget. Van egy telefonálónk, haló! E, jó napot kívánok! Egy nagyon e, banális példával állni elő, de nagyon pozitívan dolgozott ez annak idején. E, Szovjetóniban annak idején, ha valaki felszállt egy közlekedési eszközre, és nem lyukasztott jegyet, akkor a környezet nagyon csúnyán ránézett. És gyakorlatilag e, kötelességének érezte a körülötte körül, körül, körülvevő környezet miatt, hogy mégis mégiscsak vegyen egy jegyet. Tehát a, a egy, valahol működött egy ilyen belső és egy, belső és egy külső erkölcsi kényszer, hogy a, a szabályokat nem rúgjuk fel. Na most addig, amíg a, az emberek a szabályokat felrugó embereket ügyeseknek és életképeseknek titulálják, addig mindig is lesznek olyanok, akik ezeket a szabályokat fel fogják rugni. ez most nem a meze jegyre gondolt, hanem vagy akármilyen egyéb erkölcsi dologra. Itt a példamutatásnak a hiánya, nem Mert A példamutatásnak a hiánya. Ha ezt látják van... a vezetőkön, akkor azt mondja az ember, miért ne tehetne, De meg én én most is. nem Én most nem én erre akartam, én az uh -huh. egyszerű emberekre is gondolok. Tehát, hogyha egy egyszerű magyar állampolgár ezt meg azt erkölcsileg elítélendőnek tart, ezt, hango, ezt megpróbálja külsőleg, belsőleg, tehát példamutatásként is valamilyen formán ezt képviselni, akkor lehet, hogy a mellette álló és ezt egy olyan mennyiségben jelenik meg az emberek száma tekintve, akkor lehet, hogy a, a kisebbség már nem meri megtenni. Tehát én itt én most erre céloztam meg mm. a banális példával, hogy, a, hogy ott nem lehetett lógni, mert egyszerűen kellemetlen volt. Köszönjük mert szépen. az embert, hogy becsületes legyen. Köszönöm szépen, viszont hallás... Nekem is személyes élményem egyébként, voltam Moszkvába, és mentem ezeken a viszont a zsúfolt buszokon, és ott ilyen nagyon primitív jegyek voltak, úgyhogy a jegykedő automata azt jelentette, hogy egy ember letakert abból a tekercsből valamennyit, amennyit ő akar, de hát mindenki csak egyet le, és bedobta, az mit tudom, ő Magától. Semmi. Ez, ez, ez, ez, ez a sorrend az változhatható volt, előbb a, vagy a jegy, vagy előbb a jegy, utána a jegy, teljesen mindegy, de, és hogyha nem jutott az automatához, de visz... mert volt a buszon, akkor ott találhatta az öt kopekest, vagy 10 kopekest, nem emlékszem már a, a szomszédodnak, az ott a harmadiknak, az negyediknek és végül a tizedik betopta a perszebe, letekelte egyet, és visszakapta egyet, mint a három megállamulva. Na most ez, ez azt jelenti, hogy ez egy szimbólum, nem? Ami olyan erős, hogy ettől nem ezzel szemben, hadd mondjam yeah. a személyiségményt a londoni metrón, vedottam, eh, vagy kijukaszott nem tudom micsodát, beálltam a kellerdbe, és abban a pillanatban mögém mugrott egy, egy drabbális pofa, eh, meglökött és ketten mentünk be az én jegyemmel a, a <tos> <tos> londoni metrón. <tos> A hölgy, amit mondott, én úgy érzem, hogy ö, valahol ö, nagyon ráímelehet erre a nemzeti szarándokratra, hogy az a példamutatás, amit én úgy gondolom, hogyha felül a vezetőkbe, vagy a megválasztott vezetőkbe nincs példamutatás, akkor az emberek azt gondolják, hogy hát akkor ők miért ne, amikor a másik ezt ennyire szabadon csinálja, akkor, akkor ők miért legyenek korlátozva. De mintha amikor azt mondja a nemzeti zarándoknak, az egyik hogy te magad légy a változás, akkor ebben is, én ebben azt is látom, hogy, hogy valahol el kell kezdeni, hogy mi magunk állítsuk föl magunk számára először a mércét, hisz aztán majd mi választunk olyan akit ezzel a mércével ki lehet választani, aki meg is fog felelni ennek a, a magasabb mércének. Van ennek egy ilyen értelme? Hát, hogy mi választok? Hát, hát, hát, mert bocsánat, erőbb, elnézést, van, azért, azért van annyira demokrácia, hogy ezért ezeket a vezetőket is valahol mi választottuk. Így az emberek többsége arra, arra szavazott, hogy azok legyenek a vezetők, akik a vezetők lettek. És hát előtte se briliroztak annyira, és hát utána sem briliroztak annyira. erősen a napi politika szintjére vezető dolgok, mert hiszen ez hát a De nem, de hát ott az önkormányzatok, az önkormányzatok a érzékre. Hát nem, itt nem csak a... Hát igen. Érzékre e, van szó. Itt eljutottunk a, a, a, a magyar rendszerváltozás egyik alap, alap problémájához, A, a, a egy váratlan pillanatban, a 1989-ben létrejött valami értelmi, értelmiségi csoportok, akik magukat rendszerváltó elitnek nevezték el, és, és mindehhez voltak éppen az a fajta személyes elismertségük, ami minálok magyaroknál nélkülözhetetlen összetetten tűniképpen nem volt meg, mert ehhez szükséges, hogy mondjam, társadalmi tőkét nem teremtették meg. Nem volt olyan múltjuk, mint Rákóczi Ferencnek, vagy Kossuth Lajosnak volt mondjuk annak idején, vagy akár Nagy Imrének. Most innentől fogva több mindenféle lett volna csinálni. A legfontosabb az lett volna, hogy úgy fölépíteni a magyar politikai életet, hogy lehetőleg megkeresni azokat az embereket, akiknek van ilyen személyes érdemük, vagy ezt képesek megteremteni. A magyar politikai elitnek, hogyha már nem volt egy ilyen, legfontosabb dolgának az kellett volna legyen, hogy ezt a dolgot megteremtse. Most azt mondom, hogy ez enyhén szóval nem sikerült ezt megteremteni, ilyen módon alakult ki ez a faramúci helyzet. A magyar választásnak tudnik az a titka, hogy a magyarok szisztematikusan immár a legkevésbé gondolított szokták kiválasztani. Tehát én valaki rá, hanem valaki ellen szavazok, ez most már szabályá vált a magyar választások alatt. Hát ez kevés a boldogság. Ez kevés a boldogság, kevés a boldogság. mindesetre akit ilyen módon megválasztottunk, annak lehetne annyi ítélőképessége, hogy levonja a konzekvenciát, és nem abból indul ki, hogy, hogy ez lehet, hogy nem elkölcsös, de törvényes. Ennél romboló mondatot, hogy a rendszerváltás volt, nem sokat hallotta. Hát nem. E, ami, ami, ami nem és az nem erkölcsös, az nem szabad csinálni. Ez volna az alap, Na, no, e, Nem kívánok politizálni, e, egyébként csak ezt megjegyeztem így, így, így zárójelben. Most a... a hol, is, hol is vesztettem el a, a fonalat? Na akkor én egy nagyon fontos aspektust szeretnék elmondani, hogy az elején felvetetted ö, a... Ahogy e, miért zarándok lett, igen. És, és e, majd maga lányi András, a, ugye a Édolánc vezetője, vagy egyik vezetője, e, e, mesterre mondta el, hogy ő ezt egy jó e, hangzó hívószónak tekintette. Ő maga nem gondolt egyházi szakrális e, e, eseményre, hanem e, ezeket a aspektusokat, amiket most elmondtunk, és még egyebeket is, szerettem volna a figyelmet, mint, mint, mint egy olyan fajta hívószó ez, ami megragad az emberek fejében. Ő erre gondolt. Igen, ám csak az események túlhaladták. Túl haladták őt magát és a szervezőket, az érvalánc fő szervezőit is túlhaladták az események és ez csak a, a de csak a bazilika előtt derült ki ugyanis én a nyugati csoporttal tartottam, már már amennyire nem voltam csak időnként velük, de tény az, hogy ott megmaradtunk az eredeti elképzelésnél. Megjelentünk a bazilikánál, ott megelentek a keletről, az éjszakról és a délről jövők. Keresztekkel, egyházénekkel, Józsefüzélekkel, és akkor derült ki magam számára is, hogy az eseményen túlhaladták a szerződök eredeti szándékait. Bementünk a bazékába, ő kommunikus isten tisztelet volt, öt pap a különböző felekezetek részéről, abból az ötből három püspök volt, a negyedik is a Ipiai starenn a a főjelöljárója, tehát nem akárkik voltak egyébként is, akik ott voltak. Behozták a magyar koronár, koronaőrök, mondjuk hát a másodatot, de esetben a jelkép szempontjából nem ez a legfontosabb, koronaőrök kíséretében, Azok valódiak voltak. Azok valódiak voltak. A, az emberek elvonultak a korona előtt, mint, és utána bementek a Szent ez a korona, az hogy került elő, mert szeretszik, ezt... Ez biztos vagy benne, hogy aha. nem volt benne a szervezők errejárt hát elkezéséhez, Ez ez történt. Ez úgymond, ezt nem hiszem, hogy meg lehet rendelni, hát ez egy abszolút állami jelkép. E, vagy nem? Nagyon sok, már tudhatni másolata van a koronánknak, Vatikánból is van egy példa, ahol én tudom, tehát, tehát nem... Nem, a nem kellett, hogy az eredeti nem, korona. Nem, az eredeti ott maradt, de uh -huh. de úgy kvázi, kvázi eredeti nekem. Okay. Nem, egyébként én is láttam közelről, nem jó jó sikerült más hát mindegy. Okay. de a dolognak a a, a az érdekes, most nem azt, volt, most a máshol Igen, okay, Tehát a dolognak itt egy, egy önmagán túlmutató jelentőséget kapott, Aha. mert tehát a dolog az eredeti tartalmához tért vagy vagy ért vissza. És és akkor ugro be nekem. Meg akkor a lelki az bele volt írva. Bele volt írva Igen. az elején, így van. Tehát valóságosan kitöltötte ezt a, uh -huh. a az, e, kitartalmat, tartalmat, és nekem hatalmat meggyőzött, hogy ez nem szabad egyedi eset maradjon. Teli találat az elnevelés, azt kell mondjam, uh -huh. hogy nemzeti az arándoknak. Mind a nemzeti szó, mind az arándok a szó, találat. Az arándokat olyan értelemben, hogy elmondtam, hogy kapott egy, szak, egy spirituális vala, szakális tartalmat, ahogy az előbb elmondtam, ugye, hogy a erkölcs sok hanyatlása a szekorozáldással kezdődött, uh -huh. tehát az okhoz ment vissza. A, a másik meg, hogy, ö, hogy ez a két nagyon fontos kérdés, tehát hogy a, a hitnek a elvesztése és a könneletnek a tönkretétele, ez végül is ez egyik a másikából következett, több lépcsőfokon keresztül, tehát vissza az erelti előidőző okhoz, és igazán jó megoldani és csak ilyen szintű lehetséges. Ilyen értelmű találat, és a másik szó pedig az, hogy nemzeti találat, hiszen a nemzeti szóban benne vannak a határan túli nemzettestvéreink is, tehát ez én fejemben már is összeállt egy kép, hogy egy olyan elképesztő kezdeményezés ez, ami tényleg az összefogásnak a, a generálója. lehet. Most a koronáról egy nagyon fontos, a dolgot hadd mondjam el. A, a, a magyar szent koron egy közjogi fogalom. A legnagyobb magyar jogász Verbőci István a szent koronának a jelentőségét úgy foglalta össze, hogy a, a magyar korona voltaképpen a, a magyar korona hatósága abból ered, hogy átszármazott rá a vérszerződés hatája. A vérszerződés, amit a honfokulás előtt nem sokkal kötöttek meg a magyar törzsfők, az voltaképpen nem egyéb, mint a magyar nemzetnek a közjogi megalapozása. A vérszerződés azt jelentette, hogy ö, ö, különböző fajtájú ö, ö, ö, emberek, törzsek nem tudsák összeálltak, deklarálták azt, hogy ők a további olyan egységes nemzetként óhajtanak fölépni és működni, és ezt a, a keleti szabályok szerint egy vérszerződéssel pecsételték meg. Tehát voltaképpen a vérszerződés nem egyéb, mint a magyar nemzetnek a születése, és Verbücs úgy gondolja, hogy a vérszerződésnek ez a jelentősége, az egységes magyar nemzet születése, ez származott át a magyar koronára. És ennek az a jelentősége, hogy a magyar nemzet úgy, ahogy van, tulajdonképpen eredentően nem egy vérségi alapú gyülekezet, hanem egy közjogi alapú gyülekezet. Uh -huh. A magyar nemzet addig van, addig a pillanatig van, ameddig ez a közjog létezik, uh -huh. ameddig érvényes érrán terád és ő rá is. Uh -huh. Akkor jól közgyógot... következik, hogy alapvetően a magyar az befogadót is kell. Ebből következik egyébként igen, ez sok mindenből aztán az egész magyar Jogő Szent István Intelmétől fogva elrépül föl. Tehát ezek a, ezek a mostani új pogányok, akik Szent István ki akarják dobni a ablakon, e, ugyanakkor koronát imádják, ezt a egyszerű dolgot nem veszik észre, ezek összefüggenek egymással is. Tehát hülyeség azt hogy Szent István valami katasztrófát jelentő volna a magyar Csak azért mondom, mert ilyen hülyeséget terjesztenek mostanában. De mindegy, tény az, hogy a. a, a, a, a, a Magyar, magyar nemzet közögi fogalom a problémánk éppen ezért akkor keletkezett a 19. században, amikor a francia állameszme nevében feladtuk a, a magyar nemzetnek a definíciót, a közögi definíciót, és megpróbáltuk a... a a, helyette a, a, a, a nemzetállam koncepcióját magunkévá tenni, ami aztán elveszített minket a katasztrófához és aztán hát de az volt is, a, de a nemzetállam koncepciójával a nyugati egységes nemzetek valamit, mondjuk a franciák tudnak valamit kezdeni, már a spanyolok sem nagyon tudnak mit kezdeni, angolok, hát a, a, a, a verszélyek meg a skoltok már is lázonganak, úgyhogy a nemzetállam koncepciójával eléggé friss dolog a francia forradalommal kezdődött, ennyi szóval nem váltott be a hozzáférő reményeket sőt a brutalitásnak egy félelmetes eszkaláció át szabadított el. Azt tudom mondani, csak erre a nagyvilág számára megint, mint magyarul úgy kérem, mindenkünk van egy tökhetesen működő rezletünk, majdnem ezer éven át tökhetesen működött. Jó a tanulni benne, a nagyvilág ebből akkor tanulhat, hogy mi magyarok is tanultunk belőle. Azt uh -huh. a szóval, hogy az időnk ö, véget ért, és ezzel új témákat nyitottál, <gül> amiből még érdemes élna folytatni. Hát valahol folytassuk majd, mert ezt most csak függőbe tudjuk hagyni. Most mi jövünk. Ja, <gül> ugye ez van ráírva <gül> a nemzeti zarándoklatra. Igen, mondjuk kíváncsi vagyok, hogy a lány András ezt hogy, hogy fogta föl, de ezt egy percben most nem fogok tudni elmondani. Meglepődött. Igen. Egy gondol, szóval meglepődött. Nem számított rá, de hát ugye az is bennem a Bibliában, hogy hogy a áldott legyél, uram, hogy amit a bölcsökerül elrejtettél, aztán az együgyűeknek kinyilatkoztattad. Most edesebben ilyen értelemben ő volt az együgyű, mert nem is gondolt. Erre nem számított. pedig egy nagyon tanult ember. Nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkező, kitűnő szervező, nagy koponya, de ebben az aspektusban és ebben a esetben ezt a szerepet töltötte be, és az érzésem, hogy ez egy olyan mag, olyan kis társadási pont, amikben még nagy dolgok tőlethetnek. És én mielőtt elbúcsúzunk teljesen, még egyszer szeretném a figyelmüket fölhívni, hogy vegyék meg szabad ezt ilyen direkt, ugye mondanom, ajánlom legalábbis Miklós Jendének könyvét, a másik ember keresés, ami most jelent meg egy néhány héttel ezelőtt. Ő, ő, őszintén szóval kerestem a könyvesborda, nem találtam, te se találtad, tudsz valamit, hogy hol le, árulják leginkább? volt voltjába biztosan az Andrássy úton és jövünk majd két hét múlva megint. Miklós Jendre volt a vendégünk, Kulondzse Gábor Bányai Géza búcsúzik, és van a honlapunkat is, nézzék meg, és azért tegyék meg, hogy a véleményüket ott, ott hagyják, hogy nagyon egyszerű beleírni. nagyvarosi.civilradio.hu itt lehet megtalálni. Köszönjük a figyelmüket. Én szemben.